Iniți credincioși, Biserica lui Hristos are șapte Sfinte Taine, prin care harul Duhului Sfânt se revarsă în lume. Ca șapte izvoare de dătoare de viață, ca șapte făptui aprinse, Tainele și Ortodoxe ne oferă tot ce este mai Sfânt, tot ce este strict necesar înlcuirii noastre. Începând cu Taina Sfântului Botez, Apoi cu taina mungerii sau mirul mungerii, cu Sfântul și Marele Mir. Apoi taina pocăinte sau taina spovendarii sau taina mărturii Sirii, pe același lucru, pe care o numărăm a treia, despre care vom stămi ceva mai mult. Și continuând cu taina a patra, care este vitală de asemenea nouă, taina Sfântului Fratășani, aceste prime patru Sfinte taine, sau izboare ale Harului Duhului Sfânt, pe care se este Dumnezeul în noi, și ne apropiem de Dumnezeu și ne împăcăm cu El, cu noi, adică cu conștiința noastră și cu toți oamenii buni sau mai puțin bun. a de Sfântului sunt obligatorii tuturor creștinilor, botezați în lumele Transmiției Trăini, care doresc să dobândească în Împărăția cea din Goro, pe care o simțim încă de aici, pe care o purtăm ca o mare speranță în inimile noastre, și pentru care ne trudim ne ostenim, ne smerim, mai rădăm, mai plângem unii ori și ne dălbim. Celelor de trei de Tainii nu sunt pentru toți obligatorii, dar ne rămâiește Dumnezeu pentru cei care sunt aleși. Este taina a acelor care trebuie să se înfârșească celelor de Taina Sfântului Master și, bineînțeles, taina nunții sau al căsătării. Sfânta Scovedanie, este numită taina păcării, pentru că prin ea mai întâi, după ce ne vorbește toate păcatele, aruncăm de noi pe de deacobă. Sfinții părinți spun așa, că toate păcatele sunt demoni. Și când faci un păcat și te stăpânește și devine patima, este din între demonul în tine, într-un anumit fel, și te chinuie. Când te chinuie o patimă, sunt și înveția de frâul, mânia, răzunarea, nu ia în sine te chimii, că poate nu are nici trup, nici suflet. Și demonul care o aprinde, cu care te bombardează și te împărdește să o faci, care te dă intră aici, răzună-te pe iată că vrea să te omoare dă-i tu cap. Iată-te încolo, intră în casa păcatului, nu te-și de pruncul, lasă soțul, Uite, te-așteaptă altul sau altul. Nu poate în sine care te ține. deci ea este o deprindere. Acel neamonul. Deamonul. Să nu uitați. Deci, așa aș spune Sfântul că că și la sfârșitul vieții, faptele bune se transformă în îngeri. Și faptele rele în diavoli, Și îngerii sau faptele bune au pe suflet de-a dreapta și cele rele de ascunda până la promul judecății lui Hristos. Așa încât, când vorbim de taina păcării, ne gândim că atunci din împăcăm când scoatem din de demnul care l-am apucat, a în noi. Ideal a fi că noi să nu facem păcatul, să ajungem să ne posede patima și respectiv diavolul. Să fim E liberat de aceste cumplite patima. Dar omul este om, îi supus păcatului, aduncă repede și se ridică foarte greu. Și acum, să precizăm câteva lucruri de asemenea despre taina Sfintei Spovedanii. Până la Hristos Mântuitorul nu era Mântuire. Și Sfinții Vechiului Testament și prorocii cu subletul după noartea au mers în iad și au așteavătă prin Învierea Domnului. Așa încât deși erau drepti ai Vechiului Testament ei nu beneficiau de harul iertării deci al Mântuirii și nu era Spovedanie. Căci nu lucra harul cum lucrează efectiv și din plin de la învierea Domnului. Auzând pe prorocul David, plângând și rugându-se, inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește cu cele dinăuntru ale mele. Sau mai tare revinind și strigând, nu mă lepăda pe mine de la fața ta, Doamne, și Duhul tău cel Sfânt nu luă de la mine. Și ei aveau într-un multe măsură Duhul Sfânt, dar nu era Duhul era încă sub păcatului. Nu se întrupase răscumpărătorul. Nu venise încă pentru a Dar auzăm și în Dechil te Testament, deci și la țălțiri și în de diferi sfinte, cuvinul este mărturisirea păcatelor. Însă nu era taină taine, și numai un oftat, un suspin din inimă. Iar și David, prologul, când a greșit, l-a povestit într-un fier fel spus, prorocul ce a transmis cam dat de Dumnezeu pentru păcatul săvârșit, când așa fără gâleje, după care el a scris psalmul 50, care ne rămâne nouă ca una din cele mai scumpe perle care ne reprezintă Deciul Testament. Psalmul pocăiții, psalmul mărturisiei păcatelor, iubiește-mă Dumnezeu! Am loc spune, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este lui! Așa s-a cu 38 de versete în care se spune despre mărturisire. Și aici să precizăm că și Sfinții, și Îngerii din Șer se mărturisesc prea Sfintei Trăinii. Dar alta e mărturisirea Sfinților din Șer, alta e mărturisirea Îngerilor lui Dumnezeu, care sunt, și se să plecă, în Îngerii de papai și de lumină, la ei se să înțelege mărturisirea prin slavul Slop de a Sfintei în Ei, întotdeauna și timp, și înțelegem de la Sfinții Părinți că mărturisesc credința lor fidelitatea lor față de Dumnezeu Slavii. Și-i la pământ și să se prosenează și pe Dumnezeu și-L împrăindă, le-o și-L să Și ei de -și se mărturisesc. Dar mărturisarea nu este mărturisire de pocăință și mărturisirea de slavă, de doxologie, de preamărire. Și este altceva. Și cei din vechiul testament suspină. Dintr-o agântără striga, Doamne, Doamne auzi, da strângă suspinul dintr-o adâncuri, dar rămâne nu într-o că încă nu se întâmplă, și Hristos. Dar când vine Hristos Dumnezeu în lume, și când își dă viața pentru noi și în vie, și se naște la ceruri, pentru celelalte Sfinte Taine, ne lasă această taine, singura taine din cele șapte, pe care o întemeiază după învierea din morți. Că și intrând în acel foieștor, unde erau și nici ascunși de ca iudeilor și le-a zis, pace, vou! Și i-a îndemnat să nu se teamă, a suflat asupra lor sau peste ei și a zis, luați Duh Sfânt! Mai era puțin până la anunțarea Domnului la luați Duh Sfânt! Și continuă mai departe, cărora le veți ierta păcatele, le se vor ierta lor și cărora le veți ține, vor fi secunde. În clipa aceea, Mântuitorul să se va nața de dată a Tatălui, lasă ucenicilor săi, apostolilor, și prin ei episcopilor, și prin episcop preoților, această taine unică, pe pământ în cer, taina dezlegării sau iertării Nu Numai să nu confundăm, nu preotul direct, te de, de, -ală, de -ală nu preotul ți-l El, ci cu puterea ce-mi este dată în minte și părintele, când îți pune mâinile pe cap, cu puterea ce-mi este dată în de este în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când se rostește cuvântul Amin, în clipa aceea, păcatele tale, care a mărturit preotului cu căință, cu smerenie, cu hotărâri, zonor maifan și că primește camânt pentru el, în clipa aceea, păcatul acela este șters. Din cartea, în care a fost scris și nu vei mai nici în clipa morții, nici când sufletul se așează în lumină sau în loc de o de până la judecata de apoi și niciodată. Domnul de aceea, diavolii se luptă teribil cu noi. Mi-a duc aminte, prin să-și aducă câte un fișor adunat, din cele șantiere, de prin cele discotești, din cele casă, când se strâcă sufletele tinerilor, părinții. și l-am adus la spovedanie. Părinte aveți grijă de sufletul lui. Era mai mănăserea pință acum câțiva ani și o femeie foarte gremișoasă care se spovedea la mine a dus un vlăjdan de tânăr, pe șorul ei, bineînțeles, l a băgat pe sală și-o ținia de clansa ușii de afară și spunea de la cea. Părinte, i-am adus! Părinte, ai grijă de el! Așa ceva, am adus, nu mi-am putut să cred, cu o mamă, cu atât curaj de eloină, după și l naște odată, să-l nască două oare prin mâinile creutului. Și-o tare de planța ușii, nu cuva tânărul să o zbughească afară. S-a intrat bietul tânăr, nu era chiar tânăr așa mai domnate, să zicem. Dar, a intrat înăuntru. Era transpirat tot, credea că se despică pământul sub el, credea că un omnic ești ceva cu aripi, Cine știe și pe la atunci, a adevărat, dacă nu știa ce să mai spune, era uimit. Și l-am îngriat, și l-am netezat, și l-am așezat pe mine, și a zis, frate, stai-ne de popa stai să stai puțin de vorbă. Ce faci, m Ce mai trăiești? Ce mai lucruri? L-am luat cu totul astea, nu sunt pe spovedanie? Și școală ai? Unde mai lucrez? Cum ai lucrat acolo? Cum că sunt? Se... Nimeni nu i-a dat de mama, că-i la ușă, toți uita cu noi pe geam, să vadă ce se mai întâmplă. Nu cumva... Sparge geamul, nu cumva Ia săra, că așa-l vedea, poate așa-l fi fost afară. Dar aici e taina care vreau să vă spunem nu, lucruri care nu le știți, e lucruri care poate nu le-a sărizezat. Când vine un om la spovedanie, mai a unul care nu a fost dus de multe ori nici la biserică, nici la spovedanie, îl vezi cum se face și ca un biel. Te uimești și tu în fața umilinții lui. Fac ți-e rușine studie, rușinea care o încearcă el în pe aceea. O frământare, o transpirație, o ecmoție, se luptă cu el. Mai bine, nu-l lasă demonul să ajungă până acolo. Nu-l lasă satana, să știți că asta este. El nu transpiră că ești o supraobie. zic că e dinăuntru cineva un șarpe care îl chinui de așa e venit aici. nu spune toate. Ce popară e păcat? Și deci el o mai ascundere, lasă. Ei bine, dar în fața Sfintei Cruș și Icoanei se face așa de plânt ca un copil făcat că atunci sunt născut. Și trebuie să vă spun, cu emoții și nu fără rapi, am spovedit acest tânăr, nu știu unii l-au mai mâna Domnului de atunci, l-au mai fripit în mamă sau două ori, să mă mai duc la Bospovedanie, dar cred că s a schimbat ceva din viața lui din clipa aceea. Pentru că nu noi, ci tu Sfântul în om. S-a făcut așa din vrând ca un păcășat și a văzut să spunește gândurile Părintei sunt ori mari păcătoși. Fac așa au început. Părindii sunt cel mai păcătos. Și asta e spovedania. Nu numai adică lista de păcate, ci căința că eu sunt cel mai păcătos. Asta e taina într Între astea constă măreția Convingerea din inimă că eu sunt cel mai rău om din lume. Cel mai păcătos din statul din târul în care trăiesc, cel mai păcătos de pe strada mea, cel mai păcătos din casa mamei mele, cel mai rău om din din lumea asta. Și când am ajuns la compilirea aceasta, dar mă rămâne să-ți spui păcatele care le-a făcut, așa. Cum le-a făcut? Și se promite că nu le mai face, să-și spună lui Dumnezeu și că-i pare rău de păcate, și l-ai de între grafimele trei, și pleacă blând ca un copil nou născut. asta e taina și minunea! trebuie să spune și ai și știți, dumneavoastră și ce sunt fiile Ce Și Sfânta Liturghie și șapte șaptele de sunt minuni ale prea Sfintei Triei. Se numesc taine. că nu știm nimeni dintre noi cât și cum lucrează Harul Duhului Sfânt prin fiecare spovedanie. Că tainnic se lucrează. Deci nu noi lucrăm cu simbale. O parte văzută și una văzută. Dar cât de mult lucrează Harul și ce minuni se pierdește atunci când cufund pământul în numele ca Sfânt de Trăit și cum se imprimă, ha, Duhului Sfânt, în cel nou botezat și nou bunzcu, Sfântul și mare de min, sau în inima celui care zdrocit, și spune păcate și totul de desteci, nu mai Duhul Sfântul o Deci, să revenim, să se mai adâncim tema Sfântului Spovedare. Sfânta Spovedare, ca toate cele la pe ale bisericii, izvoare de Sfântului Duh, au milinea de a revărsa Harul Duhului Sfânt în oameni. Și Duhul Sfânt este a treia persoană a transmitei trăiei. Iar Harul care izvorăște din Duhul Sfânt este energia necreată sau o rază de energia necreată a Sfântului Duh care se revarsă în oameni prin cele șapte sfinte taie. Când omul face păcatul, omul creștin, ortodoxul, omul pătezat, creștinul cununat, Caltul rămâne cu unii și greșește cu altul și cu alta. Păcatul să mai fie sfinit astăzi. Păcatul care urmează tribunalele de divorțuri și anumar zeci de mii, poate, dacă nu ești nu știu, de copii rămân, ar de din tată, sau din mamă, sau de amândoi. Păi bine, când faci un asemenea păcat, sau altul care face faci alt păcat de martie, în clipa păcatului se departează harul de la botez, de la spovedarea anterioară, se departează din tine. Și măsura păcatului se va face după păcatul mai dese de tate, în locul Harului Duhul Sfânt intră Duhul Satan. În locul Duhului Sfânt intră Duhul Diavolului. Nu, om. N-ați văzut, poate unii nu sunt zis. Dar de obicei Duhovișii sunt foarte bine. Am apucat eu cu câțiva dintre numai că se uita la fața omului, la alții zândea, părintește, la alții își părinte se crispa și la alții chiar făcea crucișii care însemna și suflet chinuit este acesta. Unii gând, în cel care îi păcătos, făr să știe, nici cum v cheamă, nici de nici parte vin, nici câte păcate așa, nici nu-i spovedi, Vede cu demonul ca un șarpe, cum îl încolășește și îl chinuie și îl luptă și vrea să-l subluie. Ei bine, cam așa este orice om robit de patimânt de păcat. Fuge harul sau se retrage harul, că nu stă sfințenia în vasul spart. Nu stă Duhul Sfânt în trupul desfrânat. Nu stă Duhul Sfânt în omul viclean, care cuge tân, lasă-l prin de la, la cozi și-i dat jos. De hotărâsul omare de frate, de la o par de grădină, de la o pasă pământ, și-s frate, cum suntem, bă, chiar acum, ultima mai Și așa mai departe. Ei, venit. Aici iese minunia că, păcat, între demonul în locul Harului, Duhului Sfânt, și prin salvele bisericii, respectiv prin Sfânta Spovedan, în mod deosăbit, demonul este scos afară, este izgonit, și în locul lui este adus din nou Harul Duhului Sfânt. Și asta e taina mare, taina taninor, sau păcarea omului cu Dumnezeu, prin reprimirea Duhului Sfânt în inima lui, prin împăcarea cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, și prin înnoirea vieții sale. Și pe scurt, asta e puterea sau tăria, sau rolul Sfintei Spovedanii. Ca fiii care-i să-și mărturisească păcatele cu căință, cu zdrobirea inimii, cu credință că prin preotele este dat, nu cu îndoia la pe și pe ca să vină și o e ca și o paicașă, nu ci cu credință că nu este Duhul Sfânt și Harul pe El urmează și mă distrează, cu sinceritate, apoi să se spovedească în taire, nu în public, ce-ar fi ca fiecare iubit, eu eu am făcut șapte avorturi, eu am greșit cu cutare, eu am făcut cutare, eu am omul cu om, eu am făcut cutare. Ce ar înseamnă asta? Ar înseamnă că să ne omorâm unii pe alții se face tăi. Se cred. Direc, Numai cu dublu. Și apoi cu căința ii cu părere i i i i i Nici pe Eva, nici pe Adam, nici pe i nici din de cauza mamei, și părinții, că nu mi am dat multe educație, nici poate și el are dreptate, nici din cauza tacticii m am învățat abia de la tata. Așa se întâmplă copiii, de la părinții, de la tine, de la de la tine, de la țară, din casă cu mulți copii. Suntem de la tine, de la de la de la de la tine, de la acolo. Știm și tine, de și tine, de la tine, de la tine, de la de la tine, Putem să putem poimeșta inimii celor care încearcă să ne asculte. Știm, deci, toate acestea. Așa încât cel ce se tăiește din păcate și spune că eu, din cauza mea, am ajuns să am acesta. Nu dă vina pe nimenea, ăsta este, să zicem, așa unul din să șeferele spovedanii. Cel ce se spovedește, se spune că din cauza mea, eu sunt vinovat. Chiar dacă ești totul e vinovat pe partea, eu părinte, eu am vrut să-mi copilul. copilului. Soda -so din care funcționa. Dar dacă eu n-am văzut părinții, nu-l Spune Spunea asta, m este mai mare păcat al lumii de astăzi. După toate acestea, în ale spovedaniei curate, stând pe jos în genunchi, postit, după ce se roagă, mă înelic de a-mi la spovedanie ca Dumnezeu să-i dea harta omului și cuvânt să-i dea istat ce trebuie să facă, după ce se roagă, după ce își spune păcatele cu căiță, după ce mai îndeamnă și părinții câteva lucruri mai esențiale, apoi preotul cu Arcus îi face dezlegarea cu mâinile pe cap. Harul Duhului Sfânt vine și peste preot, prin Herotonie, poate a văzut, prin pe cap și la spovedani tot comunile mâinile pe capul celor ce se spovedește, se dezleagă păcat. Și aici o să vă spunem câteva lucruri, câteva abateri de la taina spovedaniei care se practică astăzi. Dar, poate la timpul cuvintei. spovedește preotul care are deslegarea episcopului locului, numită această de o rugăciune specială de zilotezie, sau puterea, sau dezlegarea de a spoveli. Ademăratul duhovnul al credinșoșului este episcopul. El e direct Harul Duhului Sfânt de la apostol. Iar, pentru că lumea este multă și episcopii sunt puțini și nu pot singur să-ți povedească toată lumea aceasta, ei investesc sau transmit harul Dumnezeului, sunt preoților, irotoniți de ei, și îi numesc preoți la sate, la orașe, și le dau aceste vinicuntare și dezlegări ca numele episcopului să spovedească și să dezlege păcatele din uriașilor lor. Unde se face tare spovedanii? De obicei în biserică, în fața ritualului Mubitului. Cum trebuie să stea preotul preotul ascultă spovedanii? Te rog și cu ei petrafir, bineînțeles, cu Sfânta cruce în mâinile sale, Descoperit, cu lumânarea aprinsă, poate și un mic de tămâie aprinsă, aprins, cât din este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, și hârtiri păzitori, ai celor care se spovediește, șai Creotului, și nu puțin în care, prin prejurim, se învârt, ca să nu spună că e de jos tot. Apa asta nu mai spune. Asta tu mai știi la om. În la bunăție, să știi, până de chiar toate. Asta că se întâmplă cazurile acesta la. Parohid. Din parohii de departe, la în de partea, la bunățirii special, deci tipic, ai tu mai, doar, ai preotul acolo în sat, aproape acolo, la oraț, acolo sunt, dar să-ți Părinte, nostru este tine. Și să. Înțelegi, piețe că e Și mi-i rușine să spun toate. Că îi minte, ești părinți. Nici mi-i râdnic, e gândire a noștri. să spun noi chiar toate, dacă mi-i Dar să spun totul, n-am mai rămas nici Dar aici la cunățire, că -s, pe, s luat, să luăm împreună toate intenționale și să ne tot desăim Nu vine vina asta, tot a de pași dacă. -i. Dar depinde de evlavia lui. El nu vine un evra, unul îl mânătă cu sfânt. A ele, și e păcat din pentru noi să dăm și via iuduși și să adi. Nu-l apăgați pe satul, tot și acolo. Nu putem face asta. Cine are vrea să facă, poate fi să o facă. Cel care îți bate ușa, nu poți să omule, învăluie, poți să-l obosit, poți să-i vinni la mine, cât e la sală la combată, sau îți știu. Vorbim așa, mai maldovenești. Nu credeți că suntem din altă parte. Oameni mai sinceri, așa și mai destini. Deci, cel care mi-i bate ușa, indiferent de unde vine iertite și de Duhul Sfântul, îndemnați tot de acolo. Cât și zice, să nu smintesc pe preotul nostru, voi până și mare de credincioză și sunt noriași, sunt de, de pietropo biserică. Până-i de și am încă facat din tineriță părintele și așa. Mă frământă cuge mereu la mult când nu l-a spus părinții. Nu a fost dezlegat. Și dacă spun la părinții, deși știu, deși și într-o pământ de rușine. Și deși ia oamenii până aici, să spună așa de rău ca să dă liniște părinților. Să am pași și să părinții. Să pot duce toată noastre. Dacă mor așa, fac păcatul să-i spus. Și sunt oameni din ca niște copii. Noi așa îi primim. oameni oamenii spunem că noi suntem ca pe niște copii. Sunt sincer ca niște copii. Ce puțin la noi, la Băsesării, nu știu cum vor la părinți, la poate unii spuneau mult, mai încerc să grebești, să ia par din mers cu altul. Tot de greu la aparuii cu o mii de familie. tare greu. Să faci față la toate, să fii și cu raptanii, să fii latin la toate, să fii și la timp cu ei și liturghia ele a la ei și tot aparuii a spus Nu e loc ușor. Noi mirăm, din rândul preoții care au aparuii așa din marge, singuri, cum mai dovedesc? Și tare ne-am bucurat, dacă m-am învățat și noi de la grești, să punem unii paruhi mari, să punem câte doi preoți s domne dacă m că am s-au dublat seminarile, tare a fi să se dubleze și preoții, părinții buni, din de asta, care acum se ridică, să fie doi preoți. Unul cu spovedere, și al mai gândit, și-a luat coagetele din sat, altul merge la colman, altul pădare o muzărină, altul merge la școală, mai stropește acolo cu aghează, mai fug demonii de acolo, că după doi ani și nu știu câte luni, nici acolo nu sunt vicoane în școlile noastre. Din rușine să o spunem, dar trebuie să ne facem bine cum ca cum spune N-am fost în stare în o țară profund ortodoxă să, să facem acest lucru. N-am fost în stare. Încă suntem mai fricurși decât ne credea Stefan cel Mare și alții. Încă am rămas cu o frișii, încă ne uităm din ferea astea, ori au plecat la de statuie, ori în Iertați-ne, fraților, să nu credeți că nu vom fi întrebați de Hristos. Deja v-a făcut mare, și mă duc la biserică, eu dar în sat, un copilul în învează școală, n-are icoană în școală. Și nu s-au dus cei 50-100 de oameni care au copii la școală, s-au înfrind acolo. Și s-au pe satana care îl ofrează. Și pe cu tare, tare, încă, mai fie din când din trage unde mai multe. Asta, căs, fratător, să știți că spovedanie nu s arăt numai o de păcate. Vreau de la spovedanie de să știe totul. Prin cei care vin acolo. Cum îl duce viața lui intimă cum se roagă, cum plânge, ce păcate a făcut, în ce împrejurări, unde, când, de câte ori, la ce vârstă, De cât a smintit, pe când a îndemnat, să zicem, la avort, la dispotecă, la filme pornografice, rușinea României. Toți stăcem și toți stăceți. Și consumăm cu noi occidentalilor. Și toți stăcem. Și nu se aude nici glasul duhovnicilor, nici glasul credinșoșilor, nici glasul intelectualilor, nici ce țăranilor nu s-au din Ne-am drogat, ne-am învățat și privim la murdăria aceasta cu care, dușmanii de ieri care ne-au adus comunismul, ne răstorna că -a în cap încap tot totalea Occidentului, azi zice că-ți și frămânzi și obosiți, îți și turmentați la cap, Hai să le mai dăm și pornografii. Să uite că li fac, să uite că n-are știi să-i să uite că nu-s povediți poate din copilărie, să ne iertați. Dar unii vor, sub o formă sau alta, mai rătrim ce mai tare decât trebuie, nu se mai poate. Și revenind înapoi la Sfânta Spovedanie, eu nu sunt să puteți să nu, dar dovede nu mai o dialogă într-un niciodată Dumnezeu prin preoți și între demoni care vreau jos afară de biserică și bagă pe la Biscoptești, pe, pe la Cârciun, pe la toate părțele și bineînțeles, hai Nicolatul la are, că nu știi ce se întâmplă. Hai că ne dă ceva poate și ceva într-un plic, poate și o leapie dar doară, poate o cămajă, poate vă... vă... iertați Nu mai putem la, la. Nu eu, noi! Vedeți că ne autodestfințăm? Vedeți că ne-am făcut de râs la nivel european? ce din așa, ce din tâi și la răle, cei din la frâle. Dar nu uite să spun, totuși, că așa mi-a fost ca noi să-mi cunosc multe... De Europa aceasta, nu cred că este un colț mai frumos, mai bine cuvântat. Nu am la ca frumusețe, ca peisaj. Nu vorbesc de braț aici. Chiar de oameni vorbesc. Poate unii o bandalizați. Poate alții se asta o mă știam. Dar spuneți-mi, prin comparații, tot în timp de Occident, aia acolo cu e mai bine, aia acolo cu pune albă, aia acolo când găsesc din lucru, aia acolo cu ii tare, aia acolo cu ii tare. Demonul din șală. S-a întotdeauna spira duhovnului. Poate am pus să plec din țară. M-am dus până la tiza și în că m-am întors în acolo. S-a vrut să trec crutul. Dar poate am vrut să plec și orice nu. Păi bine. Deci, fraților, veniți la taină Sfintei Spovedanii. Când veniți la Spovedanii, spuneți totul. Și ce ai făcut de bună voia ta? Și ce ai făcut în știință sau fără știință? Și de nevoie. Și nu știi și în conjuntură sau în jurare. Și ce-ai făcut? Că ai crezut că e bine și era rău, nu-ți-o mamă-tea și taică Și ce-ai făcut neștiind de la preotul, că nu a avut grijă să te învețe, să te facă la ele, să facă din la grijă religie și nu știi că e bun sau rău, cotare sau cu tare, Deci totul trebuie să spui. Și gândul că ai putut să-ți purmi viața unii ori, că mai ales în ultima vreme? Ce gândul că ai vrut să schimbi soțul sau soția? Ce gândul că ai vrut să părăsești țara aia, să mergi eu l-aș de moarte, dacă nu chiar de moarte. Că dacă nu moară, ales dacă un timp în dialogat fiind în altă parte, în altă matrie, la altă mamă, în altă limbă, în altă mentalitate, în mod sigur, ortodoxia ta s-a asociat atât de mult încât ori ajunge un baptist, ori altă alte secte, știu eu, ori la a urma ormii să nu mai crede nimic. Chiar dacă și dacă am cu cineva, e mult data America. Asta vorbea de credință de Dumnezeu ca ceva. Eu fiu cu o putere, o care, dar acum când ne urcăm prin stele, prin tare, deci, ce se mai crede lumea, deci se îndoiește. Deci noi vă repetăm din nou să vă spovediți curat și vă recomandăm să aveți o listă scrisă. Și vă permit să vă spun foarte pe scurt cum grupăm păcatele noastre. Nu din acele mai mici, și la cele mai mari, dar cele mari, de la urmă, 40 de mâna a totul data viitoare. Mă duc la copă, mă la mitropolii, mă duc la știu, știu și schitul, spun la până din mai surbe, și nu aud Să fiți ca asta se întâmplă. Un naț, în cazul când omul se duce la scovedani, la un mai sus, leacă, mai prădând, mai lupt de viață cu omul, la un nu mai aud totul. Poate mai vreau leagă de somn și atunci și tot de-a spus. Un delegaat. De sau că e legat a doua oară. De aceea vă recomandăm credincioșului să aveți scris spovedania. Pentru că în spovedanii care se numește al doilea botez, josul este dezlegat de toate păcatele care se face de la botez până în zău aceea. Precum taina Sfântului Botez. Te dezlea, că ia de din păcatul strămoșesc, pe toate păcatele care le-ai făcut până în clima botezului, dacă te-ai botezat în vârstă matură, te toate ai fost iertat și dezlegat prin vaia botezului, Așa taina spovedanie care se numește al doilea botez, ești dezlegat de păcatele făcute de la botez până în clipație. Asta de la ultima spovedanelă până în clipață în clipație spovedit. Așa încât, însușurile primului botez, sunt integral și la al doilea da la Sfânta spovedanie. Deci spovedania este numită al doilea botez și reacalizează taina botezului. Deci toate trebuie să le spunem ca de toate să fim spălați, dezlegați și curățați. Iată, noi vă recomandăm, nu toți cred că aveți duhovnici, că aveți tot, dacă nu toți din această sală, v-ați până acum, în prima parte a postului, ca să ne mai spătim o dată, în ultima parte a postului, așa cum ne recomandă Biserica și a Sfinții Părinți, postul e mari, câte două ori, postul e miști, câteodată. Și între posturi, urte câteodată, avem un, un până, sunt în fata unui operație, trebuie să-mi băietul la un știu eu, armată. Deci, nu ți faceți mai fapt în partea împă ce se întâmplă la păcatea Dumnezeu? Nu vezi că din să vin sau dincolo a început o treabă, dincolo un conflict militar, dincolo s-a întâmplat, un născut din mașină. Deci, când e vorba de naștere, la de la de tinere, când e vorba de tânărul care merge la armată, când merge un bolnav la operații sau la o călătorie, este votare, nu plecați, nespovediți! Și dacă aveți zece declarații, dar trebuie totul omului și ne învârtești. Și iată acum, cum grupăm noi pe scurt, Păcate. Și deci vă recomandăm să le spunem întâi pe cele mari. Și pe româneștele mici la urmă. Cele mai mari păcate, Biserica le numește păcate, împotriva Duhului Sfânt. Sunt păcate cele mai vele care poate să le facă un om în viață. Trebuie știți și le amintesc. Prima este necredința Dumnezeu. Lepădarea de credința Dumnezeu, numită apostazii. Adică te. Ateismul este o apostazie. Lepădarea de Dumnezeu. A aproape toți atei a fost, la vremiul Dar, și parcurs, omul a ajuns la concluzia, sau din știți și în și, și, și conjunctură, să mai să nu mai priadă de Dumnezeu. Deci se numește ateu sau apostat, fiind ortodox, s-a repătat de credința. Deci, necredința în Dumnezeu, trebuie să spunem Întoiala în credință, apostazia sau nepădarea de credință. După nepădarea de credință, mă legă, ce nebotez? Apoi, trebuie să spunem de păcatul urii. ura aceea teribilă care de este între rute. Urii până la moarte. Nu-l cum nată mă pe frate până la moarte. Chiar dacă mă duc în ea. Că naștem cazul, fost la de Ne cutremurăm ce sunt noi, asemenea. Care nu-l iertă a luat cu tare, mă în public, că s-au locut la bucăță ca mine, m făcut cu tare, că nu-mi de mama, iubi sa, și cu așa mai sau au gămoșit în Buc, știu eu, de Deci ura de moarte este păcat împotriva Duhului Sfânt, dacă mori în această ură, tot colirii să-ți facă părintelii, tot colaștă de mașcolii, de... așa, nu te scoate nimeni de ea. Păi că spune Hristos, că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în cu aceasta, nici în cel ce va să fie, dacă a murit din spovedere. Dacă nu s-a căit din vreme, nu s-a spovedit curat, n-apără și păcatul, nu se reaștea cu toți așa mai Tot păcat împotriva Duhului Sfânt o fac acei care se leapă de decredințe ortodoxe și se duc la alte credințe afară de Biserica întemeiată miiadă de Hristos și de Apostoli. Deci toate culturile neoprotestante, pentru noi sunt considerați ca o lepădare de credința adevărată apostolică ca o schimbare a credinței și pentru noi sunt considerați că au făcut păcat împotriva Duhului Sfânt la judecata cea de fie care va răspunde cât a crezut, ce vede de credință s-a păstrat, când s-a de ce și că s-a întors înapoi. Așa încât, alte sunt marele păcate. Tot de marele păcate, nu uitați, desnădeștea predomin în prezent ce de undeva noi înțelegem pe oameni tristețea, mufuria, la alții, descurajarea. Și la nu puțin desnă de el de pe vieții, văd că toate sunt mica, văd că tot din rău mai rău merge, țara se duce de râmpă, eu mă duc de râmpă, sărbici nu am, femeia m-a lăsat, copiii s în lumea lor, etc., etc. Da, Și așa cei care ajung la gândul acesta ca să-și curbe viața, la sinucideri. Să să o păcată împotriva Duhului Sfânt, pentru a fi în biserică în viață, nu au voie să-i pomenească, de preoții pe acești care și-au fost capul vieții de, de bunul lor. Afară de cei care au fost pomenauți. Dar, din tare, de a treia criză, a sunt pomenauți, știți, încă de multe vreme, cei care nu pot fi controlați. Atunci se face o pocurământă a bisericii și îi pomenim și îl lăsăm la mila lui Dumnezeu. Dar ași și în nu avem voie să-i Toți aceși care au făcut aceste păcate, care le-am amintit, sunt cele mai mari, dacă mori în ele nedeznegraci, nespovedic, și netăiți, noi nu avem cele mai dați. Am făcut la o mănăstire, undeva, am trecut-o de la Mănăstirea și s-a șurit trăiaturul, un jos. femeie foarte evlavioasă, foarte evlavioasă, și el s-a smintit de cineva, a venit comunismul acesta, L-a acum 40 ceva de ani, l-a pus pe el primar, i s-a spus că de acum că asta nu mai e Dumnezeu, se pune primar. vă omul și primar, auză că nu e Dumnezeu, pat, o, -o și-a venit la tot, total, total. Nu mai vine la biserică din nou, nu și era tot în poarta mănăstirii, că acolo sau cu de acolo mare, n-are altă parhuit decât mănăstirea și pentru om nu mai vedea nimic. Iar când n-am văzut și la a mea și i atâta mai plângea, n-am văzut o mamă să plângă pe toate cărărările, pe toate drumurile și la poartă prin cimitirul acolo, la toate cruciile plângea. Și dacă iei din sat, dacă nu știa, și da, cum na, și la sorul, și la maltu, și, și la bunic, și la manusa, bărbatul meu, Iliia, meu, i-a nimic. Da, mi-a întoarce, înainte, domnul Aldăna, apoi Sfânta Ana m-a lăsat. Așa s-a rugat pe tânărul Și iată, după un număr de ani, s-a îmbolnăvit din mare. Au când acolo făcut paide, când s-a dus și la Domnul când si a fost până în străduit, când tot ai fost prieten, când patetic te ai gata, nu mai mulțești ce zici viațe mari. El, Sfine, se vedea că se stinze, și când patetic te primești, la primit, s-a cu el, s-a dus până în cu s-o și cu ei petreci și cu cruce. Și cu toți trebuie să iau un la unul când gata Și vă spunem de, prietenul frate, îl iei, să așa se citește Hai să-ți împărtășesc. hai să, te spovede, hai să te stipa mea Dacă sănătate, bătrânii erau pe era pe foarte pe toate, pe Cum mi sub și tu, Cum sunt bătrânii noștri? Așa. Hai să vorbim tine, tu, Și în șietă, spui singur toate detaliile. Sunt generești, subiec pietrate. Sunt nu n-ar fi nu subiec pietrate. Asta e talia Să știi, să ia lumea să nu-ți să să nu înătăși, să ne ai cu Și că Duhul să spun, să te inspiri. Nu știe, ce trebuie să spui și ce să nu spui, și cum să-l și cum să-l câștigi pentru Dumnezeu. Și când i-a spus el de spovecanul și nu părinte, foarte când de vără, părinte, asta Eu nu trebuie să mă. așa, măi frate așa, părinte. Suntem trebui, am vorbit, mă bun cum ai îmi așa. Dar asta Pietru, omul încerca, bătrâna pe sub se cu coada, o vadă, Ilie a ieșit, mă, nu s-a spomenit. pică. pe cap, nici Iată, bani, Părinte, n-am putut să văd în viața mea om de așa de la 75 de-al pe de preotul. N-am reușit pe n-a plinit. Să cu toți oșor, n-a și s-a plinit Să-l dea Duhul. Ce s-a întâmplat cu un săl de atunci? Spunea copiii lui, spunea și părintele, dacă vă păi de nou chema, haică și moare tata. Spunea și bătrâna, când i-a un cânii lup, s-a smușit din lanț, s-a rupt lanțul unde era legat, S-a reprezat sub fereastra unii, unii bunduri și dădea de Duhul și cu diarnele urlea cu unul de monica, putem să spune, și plânzea cânile acela și zgârea fereastra și dădea de varul jos și urla teribil și groasnic. Și el spunea să văd niște câini negri cum îmi rupe de pe mine și cum mă trage cu în grazie. Și așa așa a dat. Plânzea prin satul a urlat cânii multe vreme după el. Ca un însemn că un om de bună voie s-a dat. Dumnezeu deschis dragului. Iată, fraților, rog. Mă astăzi, și Dumnezeu. Atenție, dintre dumneavoastră care aveți frați, surori, copii, nepoți, care sunt o pădeți, este tare, filozofi, înțelepți, mari intelectuali. Și care, ce văd că la copa să spun eu ale mele. Nu-i tot domnul El, El face face păcate ca mine. Vedeți ce faceți cu el, vedeți cum îi câștigați pe noi de Noi facem ce putem. Mai bine, pentru că vei atâtea mânânestiri și schimburi. Când nu poți, îi jeniți parohiia ta, la treabă, tot te știi, el știi, ești prieten sau chiar nu te cu el, și tu e frate, și 800 și km, tu e un ei putere, tu ești și îți spune inima ta odată. Îți scazi odată, îmi bagă ce cu Dumnezeu. Aruncă-te din inima ta. Și să se vezi că e zidat, să se vezi și ușor când torci înapoi, să vezi că tu lucrează și îți salvează tot ce în tine, să sunt greu și împovărat și îți dragă viața și ești bucuros și știi că nu trăiești viața. Spunea Părintele Stătului, eu o vorbă mare, un mare Și Știți de ce se duc oamenii la sărții? E o discuție la nivel foarte mare. Știți de ce zice, se simt și dunii oameni? De ce se omară singuri? Fiii care au răspuns, diferite de Deci eu cred că pentru că se simt foarte singuri. Niciodată nu s-au simtăt românii și creștinii mai singuri ca astăzi. Și mai ales la orașe. Mai ales la orașe, și așa e. Cei mai singuri sunt chiar și de pe o singură scară. Ne privim unul la alte prin vizor. Am văzut să scot prin televizor. <rătări> uităm atâta. Știi că ești un român dincolo. Și mai întreb el când auzi că îi țipă femeie pe Sau altceva se întâmplă. Sau cu nenoroșire din casă avește. Sau, hai, frate cu tine moare cu omul, femeia, papirul. Dar aceea nu este frăție. Aceea nu este omului crâștinească. Aceea nu este legătură sunt de iubire ortodoxă. Nu! Aceste blocură alte. ne-au făcut să fim ca niște peșteri, ca niște carceri, ca niște închisori. Nu mai comunică frate cu frate, vecin cu vecin, și român cu român. Și nu ne mai interesează și din coroc. Auzi, cheia și-o vin cu tare. Mai peapă, unii vor mai trea, dar... De pinde, așa. Da, poate atâta nu-i nimic. Asta nu drag dragoste. Nu mă interesează că mergește la biserică, el ești pe mine. A mea, un doi, i-a întâi nu-i Nu. Fiecare nu. cu legea lui. nu e așa. nu e bine. iaca la țară nu este așa. Vedeți, dumneavoastră, la țară, când într-un sat, toți se cunosc. Tăi bucament din viața mama mea, care nu mai mișcă sufletul, în clasă de lupte, tot satul știe și-l întreabă ce nu are și, treabă, și se mai trăiește și? Dar Gheorghele lucrătare în văd vădvă zice, nu a mărit, nu poate să ne dea jos de pe patru, e paralizată Tot satul știe și când erau de tine, unul pe adău se păzea și când se întâmplau lucrătare cum se învăța sau altceva Și mai costa, dar nu-i face din zice, Și zice, ei sate, oamenii gospodale, mă-i păstate, Eliana, dar de ce vorbește așa? se poate! Unii de alte se moralizau, unii de alte se rușinau. Și părinții ca un înger, ca un om acolo, sunt între ei, îl penecuvânta pe altul, îl mângâia pe altul, îl mângâia pe postace, îl mântemna pe Ileana. Părințile, asta era ca zato. satul. are o valoare extraordinară. De deci aceea el a făcut pe Iorga un om cândva inspirat să spună, deși satele și mănăstirile sunt două entități care sunt subletul neamului nostru. Când acestea vor dispărea, ne-a dispărut neamul, sufletul, credința. Am dispărut din istorie de pe harta lui. Și în aceste două identități s-a dat unul 45 de ani. Și încă nu s-a terminat lupta împotriva satelor. Nu încă nu știe țărul dacă are un bucat de bărânt pentru o sau nu are. Încă nu se știe. Încă suntem în haos. Dar o spunem așa de-aia, să vă dați seama, Cuvântul Părântului General. E drept, da, sau înseamnă singurări sau izolări mele de fiecare, oamenii ar dura nu înșidere. Mai vorbiți frate cu frate, frate, mai vizitați vă Mai și-i șetați, iată-mi. E să ne aducă ghărț, să ne vată ușă, să ne aducă bibii, să ne mai dea așa ceva. Și noi stăm diferență? Vizitați-vă, ce vă Trebuie să o la biserică, la povedani, la. Hai Ileana, hai băi vecină, hai domnule profesor, hai domnule colonel, hai să mergem la biserică! să salut, clopotele, iau, ce frumos urmă! Hai să vedem ce fac și părintele acolo, hai la un cimitiu să văd și în moație noastră! Hai să ne vedem o urmânare! Nu asta am trăit noi, bine, tatăl Fiu! nu, nu ne-a ținut pe noi biserica și cimitirul? Nu mamele ne mânduiau și tații ne mai mustrau și preotul de satul și cu învățătorul țăneau cupletul și educația în sat? Ce mare, erau satele noastră mai elegante. Și iată, le, le vezi cum, dacă se stind, aproape că se stind. Așteptăm reînvierea lor prin preoți, prin părinții de la sate, pe care îi numesc apostolii satelor și credem că dacă Dumnezeu ne va ajuta în continuare să în satele, reînvierea satelor, în egal cu reînvierea bisericii, Reînvierea mănăstirilor, reînvierea spiritualității, reînvierea trăirii noastre profunde, ortodoxe, în Hristos. Înseamnă vrem reînvierii și unirea cu Hristos. Așadar, nu uitați de cuvântul Părintei să ne Și să nu vă că procentul de sinușituri s-a remunțit astăzi. S-a Dar foarte rar la țară. Și dacă este iertat, că tot ce mai care nu a sau țăranul care l-a aruncat vântul mahalava târgului s-a rămas azi fără servici. E întâi tot săra țăratul. S-a cușediat acolo că cu căldu-n de pământ și aici a rămas fără bugățâca de servici și, și lupte între mâna așa, dar încă nu-și pierde Și să nu-i pierdeți să Dumnezeu, prin preoți și prin rugăciunile din dumneavoastră, vă va ridica. Aici e rolul preotului. Să la spovedanie, Maria, trebuie să iei nici în mărană din lui. Să știe părintele la spovedanie ce mănuși tu, Ileana. Hai tu făină de o pămăligă astăzi. Câți copii ai? Hai tu pune pentru ea astăzi. Câți bălăgai mai ai tu? -i tău -s Ia s de la pensii. Hai tu până în mâini și ai Hai tu o icoană în perete. Hai în cățelă copiii tăi să te duc la școală. Poate că o să le știe, părinte, chiar dacă nu are șerpul este gol, că și el e om ca să fie carn. Dar dacă ar să întrebe. Și omul se simte că nu este interesat de mine, că are mire de mine. Mă este un om pe lume care are mire de mine. Iată-l, vă luați, vă luați. Sunt numai aici adică păcat, hai iară că mă grăbesc, trebuie să mă duc cu tare, dacă mă așteaptă mortia, trebuie să mă duc tare, sigur că când e din fugă, tot e ca din fugă. Dar v-am spus, nici eu să-i credesc, nu mai pot lua. Sațiile sau orașele s-au mărit, atâtea bisești nu s-au zidit, cartierii întrești cu de 40-50 de mii de suflete, cum e prin Valtă Albă în București, la o parovie, este imposibil preotul să avem o dată pe armă și să stropiască pe armă, glampă ușii la acele apartamente din Valtă Albă. Este imposibil. Mai păi, adun și ei pensionari, mai urcă, mai băboară, mai... Să zicem, cât mai vor, cât mai vin ei, și bă urcă, alții nu-i știu. Auzând că atât s-au murit, atât avem să îi botezăm, Orașii mari suntem și așa. Mai dar sperăm că biserica va remedia să asieze dicturi, dar nu se poate înrăuna însă, băi. Pe vină sunt de a spovedanie. Deci, păcatele mari sunt de se împotriva Duhului Spun: Întâi pe cele să le spui. Le-ai spus pe cele, ai spus și cele, cele mai mari. În voi de altădânță, gânduri de culă, tot ai științe. Gânduri de sinucidere și așa mai departe. Gânduri să te omori, copilul nu știu -și, și acum, altă categorie, de păcate, care sunt la mijloc, să zicem așa se cheamă strigătoare la cer, pentru că acestea strângă la Dumnezeu când le-ai făcut, Doamne, pedepsește pe că și a ucis copilul. Pedepsește în viața asta pe costații că și-o omoră pe fracisul. Era pământ. Pedepsește pe s ca să pe toată lumea cu păcatele lui, cu fără grele, făcuți în public. Și păcatele care se numesc strigătoare la cer sunt următoarele. Foarte grele, foarte grele și acestea. Dar nu la nivelul celor din tâi. Și după acele din tâi se dispune care urmează. Mai întâi, avortul, crima, ustigere. Păi, și să nu. Cu voie sau fără voie. Ți-e mult copilul. copilului. Cu voie sau fără voie. Cei cu zis să nu laia. O zi, un an, o viață, și -o din toată viața ta, de cât ești un copil sau doi, plus zeci, douăzeci, te-am găsit și cu treizeci. Ce mai mult am găsit la Spovedanie, până la 40 de avorturi. N-am știut ce să mai fac. Și atunci am apelat și eu la canonul care îi spune: în cazuri grave, se tremează la episcopul locului. Că nu văd la episcopul Așa e a creștină, parbat cu tot. Nu știu să, să vă dezvește de episcopul. El are puteri de pline. Să vă dezvește de această primă lanță, așa, pe care nu mai auzit să părere atunci, nu este atunci așa din multe aborturi. Bine. Deci, aborturile, faza tot aici intră. Îndemnarea la abort a fetei, după și fata noastră și tânăr. Acuma se știe că e tinerița, să-i să demoră, că e copilul în brațul. Îți iete, sunt mai plin, mai stau la televizor, mai merge de la Marea Neagră, la Marea Albastră, Să așa mai departe. Și de-aia cu am ajuns astăzi, răsători, știți că suntem, ca am fac niște paranteze, ca să spun mai mult. Am ajuns astăzi să avem în medii șapte mii de avorturi într-o zi. Din cele 475 de secții, nu știu cum să mai cheamă, și ecologie, așa ceva. Unii se avortează, în medi se omoară, Circa șapte mii de copii. Este și-l să poate n-a dat mai mult ce se întâmplă, știu eu, unii, sau noutăți, sau anunturi, sau știu sau și de decât cele care arde sufletul neamului nostru. Șapte mii de suflete pe zi se omoară. De la mântul noastră. Care-i fac cruce ca noi, botezate. Mai mergi ca Sfânta Paraschiva, mai mergi la alte strângi de moarte, mai mergi la ușa unui preot, dar după ce omoare, se nu la părinte. Aici e tragedie. Deci, nu dă, sunte, omule, înteamă de poli și Nu mai de face pe capul. Păi de vreau să te stamă la tot palmă de pământ. Ce se face. Păi de să mă mor copilul, ia i la atou, așa, m a gândit gata. Să dată să-ți dat până trebuie să înseamnă ce să fac? Păi să o crește Să duc. Deci nu vreau să sau barul de femei. tu duci la peul, poate de la sau o lună, sau poate nu știu câți după ce te-ai a doua oară, după aceea ai făcut apă de apărare de am acum putut să te deconectezi ce să fac. Ce le să ne deconecteze înainte de a face păcatul? Și aici are și importanța Duhului. Să spună poporul, iată, asta aceasta să, să știți că dumneavoastră, de la un călugăr, Tot ce trebuie să faceți mai esențial, în viață, întrebați pe preotul, care este Duhul. Și la unul, dacă noi ideea asta, voi să spună cine este un Duhul. Și care Minirea lui. Nicul de spovedanie. El trebuie să știe tot ce se întâmplă în parohia lui. Și în urma ată că el nu a tot știutul, zic că e învisoși care cred în Dumnezeu, se teme de Dumnezeu. Și să și ei, îngrijoreze prin învățarea păcatelor și a acestui deces, se întâmplă din părinte în mare probleme. Probleme de a că să înnebate. Păi de nu poate... ată. Liza de păcate, hai Ileana, hai Curtache, te-am mă de acasă. Da? Nu. Uite tot, păi am o Nu pot mă ta. Ce spate dai? Am o tânără sau o tânără. Sunt perspective de căsătorie, Ce spate-mi dai? Părinte, când să dura, aduc Sfinția ta, fiica mea, fi păietul meu, pe aleața lui, să-i binecuvitezi, să-i șetezi, să-i spovedezi, dai un stat. Nu după aceea, s-au luat tinerii, a făcut pichetul Părintea, apoi și că erau rudii. Apoi că erau de alte credințe. Și apoi ți-a pisarca, și, pataia, și -a -a -fii, pe taia, și copiii rămâni, ori nebotezați, ori altul se duși Păi, sigur că da. Noi că nu realitatea. Și asta e fratelor. Părinții sunt în El că nu-i funcțional. El e părintele statului. Părintele Parohiei. Totul să întrebați. Și când ești pierdut de părinte, mă pot tot soțul. Părinții m-au lăsat soția, Părinții o facă să o duc în vreun cap, pentru că facă Părintele un tânăr au plecat după a fi ieri și America. Acum, altă salvare a tinerilor, feti, este din Istanbul. Da! Sigur că da. Ne rușinăm în public, că aici am ajuns noi, țară ortodoxă, numărul 1 din Balcan, să ne facem de râs la nivel european. E așa. Iesem că acești țărani, aceste țărăcuțe, acești tineri și tineri n-au fost din nou cativizați. Părinții n-au fost acasă. Că lucrurile... Ah, Pădoc pentru mine, și să am lucrurile de lumea asta. Și nici noi să ne facem ni acolo cum cu să ne mustrăm pe la aici, și aici în public. Nu ne-am făcut datoria. Când s-o... Rupte lanțul, acesta care a fost, când ne altă în alt transplant, haide acum dacă mă gândeam, spune Istanbul, e ca după internet. Spune America, spune Parisul, spune Viena, spune alte părți, mai puțin stele sărit sau din loc, dar în sfârșit, are dar în control. Dar ai ceva pe, pe tău, dar dețină, noi nu ne-am făcut datoria ca acești câini să știe că Pământul care n-a dat Dumnezeu e sfânt. Că dacă nu a născut Dumnezeu, aici în România, aici tot se trăiește viața. Oricum Sfânt îl m pe mine dintr-o mamă și într-un an, într-un în loc, a greșit Dumnezeu, deși să-l corecheze pe Dumnezeu. Nu, eu vreau să trăiesc în America. Dacă eu vreau să trăiesc în America, era de culos acolo, mănăștea o mamă americană. Mă Mănăștea o grefaică. Mă caică. un o turcoaică, dacă vreți, na. Dar mă născut Dumnezeu aici. Și Asta nu e o lucru de glumă. Asta e providența divină fiecare s-a născut dintr-o tată și o mamă într un anumit loc, într-o anumită țară, într-o anumită religie, într-o anumită educație și etnie. Și dacă suntem născuți aici, aici ne-am sirodim. Unii ne-au Dumnezeu. Schimbându-ți tu locul de bună ta, din interese materiale, pentru comoditate, pentru... Am văzut o vorbă mai reală despre acest dolar, dar acum a rămas icoana lumii, se chină tot la vanul acesta, pentru averii, facem da, și-a întocat de Lucrează, rodește, seamănă, naște copii, roagă-te, de pe Dumnezeu în pământul care și-a dat Dumnezeu, în țara, în țărâna din care te -a Dumnezeu. Acolo unii sunt împlăpați părinții tăi, unii mama ta doamne acolo ne într-un tu te duci capte peste votare, și îl pe mama ta, bătrână, știm și de acestea, cază multe, dar nu-i să spunem aici, și pe că tu poate mori la și bunii și te duci să câștigi. știi ce să-ți știi. O să-mi crește. altceva nu pot să-mi dau. Mâncare este. Mașini sunt și repotire. Dar nu fericire. Fericirea spirituală. Am văzut în Occident. Un script a spus. Dar nu tot v-ați interesat după de, de aia asta. Eu v-am dus cu misiune bisericească și nu m-am uitat la litere. M-am gândit la totul altceva. În fiecare dimineață acolo să anunță în orașe din mari cât sau. Se mușici. Pe strada cu tare, ca fiul cu tare, în oraș cu tare. Lista cifrică, de 6 ei -și. și mă gândeam. Ce fel de oameni se mușici în 100%? Ani? Au tot i bunătății, inclus în banane, inclus tot anul au ce străbușe, tot, tot. Sara tot. mănâncă bine, deu bine, televizor, colo și color, și tot ce vrei. Numai lumea șerată nu o mai pot vedea, și nu apese să se mușice. Care i cerinșirea? O preferează pe ei sau pe aia de acasă? Îmi vezi pe cel care are totul acolo și își pune mâini capăt de viețe sau țara mea așa atașează simplu cu copiii cu stacare și se face și pe șelea cu 2-3-4 copilari după Dânze, acolo nu-i poți să-l îmbraci cu altul de mânuțe și care e fericit și care îmi iau la bisericuță cu o acolo și cu mânări ca să rămână acolo, îi dă și plânge la icmani. Așa asta este mama sfântă! Deci, ce spuneți așa la spovedare? Că am vrut să fug din țară, când înainte. Și acum vreau să merg la pas din țară mă duc spre apusuri. Spre apusuri, acolo sunt țara ferișiților. Eu aduc în țara ne Că unii de toate îi totul. Îi țește trăirea lui Hristos. Îmi spuneau un părinte, niște la Paris, Oameni, oameni, ortodox, ortodox. sunt de acolo, cu comentariul ortodoxă. Și părinte, noi, Occidentul, așteptăm revirea noastră spirituală din lumea ortodoxă, de la Biserica ortodoxă. Noi avem aici tot ce ne trebuie, dar toți sunt cu ochii, sincer, mistica ortodoxă. Părinților, zic, sunteți mulțumesc, sufletește-și cum nu trăiesc, cum nu Și părinții? Nu. Un știu cultural foarte mult. Pefnistii. Toată, tehnica modernă, tot ce le, dar niște, mulțumirea noi Nu oameni. Noi, tot la ortodoxie, suntem. Am auzit și la Ierusalim, până a fost acolo 20 de ani. și aproape același locul de la un mare felucă. Și vreau să vă spun exact, ca să nu vă fi cât să facă acestea uh, dimagrației. Urcam cu părintele Cleoba și cu azi părinți, eram în douăzeci de călugarași români și măipuțe și credinșoși. Păi el l-am, muntele Taborului, hai să ne chinăm, unii s-au schimbat domnul la față. Cu bucuria aceasta e curată a țăranului, a credinșoșului a călugurilor sumerit din munții Carcase. Extraordinar, dacă puteți să-mi această bucurie a Duhului, s-au încercat să-l cu mine acum, și urcam muntele Taborului Acolo sunt două mănăstiri. Una ortodoxă, făcută de. ea, veche, dar renuită de un cuvios, care poate va fi pus în calendar, a semantului Virginas Proset, care avea mănăstirea Horaita, cu care s-au făcut să facă călugări greci, și la jumătate de kilometru, o mare mănăstire, locuită de călugări catolic-franciscani, vreo 16 la număr, și a vizitat amândouă. Și acolo, la mănăstirea franciscană, ei, față, cum să nu fie ortodox? era un italian, părintele augusti? Și el s-a arătat: Cum se aline, mai vorbăresc? Tare mai se află cu românii. Și, padre, părinții, sunt din țară? suntem pe omul, via cu dumneavoastră. Eu am preocupat, eu am răsușat Dați-mi voi să vă cânți ceva. Știți deci, cum au instrumentele acelea, nu știu exact cum să le spun eu, nu așa ceva. Și, când da, și la vim mari, și când da, și-au glasul. Și când s-a deschis gheața, părintele Augustin să cânte și părinții, deși. Când se iau din inimă care ei și a zis, stau pe dealul ăștia pe muntele și a spus, n-am putut să cânt toată la inima. nu vine nici o pleniciosă. Sunt că sunt sate de Arab și de inima, nu sunt preștini de-acolo, nu sunt preștini de-acolo. Și se-a scântat și n-am cui. Aș dau un spadă, dar n-am cui. Și mă uitam la el și -a... am gândit la treaba aceasta. Și la și e atâta din locul, e atâta brădină din mare, s-a atâta plenici jos care le pe la ușile preoților așa a duhovnicilor. Poate să zic cu sa de la țară, și din multe ori, ori noi suntem neglijati, și ne facem total datoria, ori poate nu to vedem, ori altceva. Și zic, părinții se vă cântă. Și ne-a cântat Ave Marie, și cânta și plângea. Și oamenii să au și a părinții, și, m-am V-am cântat la institute rugări, cu viață sfântă, deși din România, din navață frumoasă, care iese deși nimănătul. De dar deși părinții au zis, că suntem singuri, deși, din nou, nu este Înțelegi. Sunt foarte curioasă, dar n-au că Nu pot trăi interior. Ei trăim numai prin interior. Păi, și n-avem prin credeșoși. Păi, să n avem așa, să n-avem cui să cântăm și cui să cui să-i plângem. Din toate să învățați ceva. Deci păcatele de la mijloc, astea sunt. Care sunt foarte numeroase și care umplă ea de subiect. Uciderea de tot felul, crima cu voie sau fără voie, avortul, paza, de a nu avea copii, sfatul celorlalți, rude sau vecini sau colegi de la serviciu, măcar la față, omoră-l și ca să nu aibă copii, și, bineînțeles, veselul așa teribil care e pe astăzi. A doua, a treia căsătorie, noi cam acolo o să o facem. de cate, se căpare la cel, după cate, o singură căsătorie, o singură soție, în afară de foarte rare excepții, pe care le judec, e preluctul paroh. Și cu cu voloc, dacă trebuie sau nu trebuie. Dar noapte după ce au făcut a doua căsătorie, voi spune și la un De când la a doua căsătorie, a chiar a fost succesionarea țarului, o să Se opunem la reversiuni multe și cu foc, pentru că deja am avut un soț și m-a lăsat, până pe al doilea și m-a bătut și l-am lăsat eu. S-a cosit fantilia, dar nu spun o nici cu nimeni, că de e vă numesc ca tei facat cegător la ce că viața în fără direști. Dacă nu știm care e scopul final al vieții și care este dorul nostru după Dumnezeu. Și pentru a vedem să ne sacrificăm, să ne limităm și neputințele în fire, și să ne împinim datorile noastre creșterești pe pământ. Când unii murim, nu știm când. Unul pe drum, altul în mașină, altul într-un altul de inimă, altul de pancreasă, altul de o și așa mai departe. Deci și păcate acestea, strigătoare la cer, nu le uitați, spuneți-le părinților ca să vă ușurați de el. Iar ca omul care îl dă Dumnezeu într păcate, iertați-mă, vedeți cu toții. Cine nu știe că după multe avorturi, acea femeie și chiar după bază, iese aproape sigur profită de cea mai feribilă rituală care nu mai numesc aici și care nici nu are leac. Este fricul tot din cer. Sângele copiilor străgă asupra mamei. Pedeapsă, Doamne, pedeapsă. Când nu ne-a dat? Mama n-a dat să ne nască. Prea ce soluția? Fie că cine vrea să fie în Duhul lui Boscului. A grăneșit, fraților. Asta era. Ce ține noții, părinți. Toate posturile omului se frânau. La viața conjugală. Lunea, miercra, vinerea, de joi până luni se frânau frații noștri. Și părinții din naița și noștri. Asta erau pădini din naița. Apoi mai vine Duhul, spune fraților. Dacă nu mai vin alte copii, asta e un lucru de Dumnezeu. Păi dai slujim nu numai la un milion. Deci, nu știe treaba și el. Deci, nu știm totul. Noi trebuie să spunem că știm totul. Deci, spune e de acum un an, doi, părți, catălă, să nață. de bună, poți să vă zic. Și veți vedea ce e din familia aceea. Ce frumos cresc așa și copilaj. Și vine cu dată că e chiar și acasă, nu amândoi, să-i spovedesc la același treburi. Nu cumva soțul să duce la, știu, șahlău la un treburi să se spovedească, soția ia că tot alt preuț. La același treburi, să de obicei la același preopt sau la preopt de la același loc, din același sată, cel de norii sau cartier, sau de la același oraș, ca să, la o adicături intră între soțe, un conflict, ceva, să, același preopt să vă poată și împărta. Că dacă unul spune și spune din volul și altul, altceva, de la oameni, ce la altă făcut? De aceea vă recomandăm ca să aveți același duhovn. Și în sfârșit păcatele cele de jos, în păcate cardinale sau comune, sunt acele cariștiți. Mândria, zgârceria, Ura, ciarta, tribunal, prosiețuri, bătăi, plăcumia, lenigire, lipsa de la biserică, ceva. Asta s-a crezut și, vai, și nu un ochi la biserică. Și încă la noi mai vezi, nu mai vedem, dar sunt să spunea, Îți pentru preotenii pe Noltenie, în acolo din Oltenie, și până la noi să începe precrescenarea Nolteniei. Păi Bă, ii, Și până de -o zice, și ii, ii, ii, ii, ii, ii, mă ii, chiar ii, ii, ii, ii, și ii, ii, că ii, ii, și că n-am și nu e un nimic săgeresc. asta, așa este. Să știi. Mai de Sudul Este cea mai risipită zonă în viața noastră religioasă. Și poate și în jurul marilor orașe, unde că de nu se-și vândă, se cumpere ceva, să bagă cu 30, și știu, și trebuie 140 bătrâni, și face 100 de Deci, Deci, 600 sunt păcate, plița de la biserică. Părinții trebuie să vă ispitești și asta, și să spune la toate aceste păcate. De la cele mai mare? Până se întâmplă. Mai Și când vrea să spus toate, preotul își rezervă și o dreptul să mai spună niște întrebări. Să-i pezească. Fratele, câți ani e de când ai făcut ultimul abort, câți ani e de când ai făcut ultimul păcat cu o altă persoană, sau tare, ca să știi să-ți fixeze un canon. Și în sfârșit, ca să-ți să fie de plină, preotul trebuie să te întemeie Duhovnicul. Îți pare rău din inimă pentru păcatele care făcute. Trebuie să-ți întemeieze mâna pricusă, să spunem așa, cu ochii, cu inima la Dumnezeu. Îmi pare rău, Părinte, și-o până la mate pentru păcatele mie. Și acum, iar când pe vă preotul, preștinule, preștino, lui Dumnezeu când n-ai face aceste păcate. Ta da, Părinte, făgădește Dumnezeu, de-a făgădește Dumnezeu, de-a să pun un șepot bun, să nu le mai fac niciodată cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar când dă-vă, preotul, vrei să primești canon pentru păcatele care le-ai pus și care le-ai făcut? Și atunci, sigur, trebuie să spun. Da, părinții, cum să-l numesc? nu. Vreau. Și preaută de să dea că nu cât crede el, ci cât poate tu și omul. Poți face atâtea metane? Da, părinții ăștia, știu, stau și nu, e film. Păi, sunt că de inimă, nu mă pot pleca. Părinții, că mai avut o congestie, mă atin să mă pierd. Părinții, că operați, o altceva. Atunci, pot să-ți ceri o carizmă sau două dar, păi, nu? Două carizme pe ze lapsatine, se diroșe din nu ai nu pot. Sunt loc și de altele, dar nu le-ai făcut și atât, atât, atât. Pot să pot să iau de până la ora 30 și așa. Și e care pot? Care să Mă mamele care au avort. Cam așa sunt. Dacă ai și cu, și cu alții, atunci mai sunt și bine rea. Mier, la un i dau două Asta vă amintiți, dar unul câteva figuri de duhomi. Să-i așa, Eu de, am 50 de ani de duhomi și Liniști. Fac 60 de ani. Acuma, februarie am murit 90 de ani. Deci eu de dau venirea o zi de post pentru cele care au făcut avorturi mai multe, toată viața. Așa de pe Când nu face, după lunea asta, sau în vinerea asta, sunt patal, Și dacă s-a angajat, e da, și dacă nu, dau așa. Și în miercuri aia are o zi de post, până la 3, până la 5, depinde cum e om, dacă are servizi sau nu are, nu e mediu toxic, știu eu. Dacă a făcut păcate cu și îi spate. Genie mai este acum. Și nu știu dacă s-a și mai vine la mine și altă dată, și văd dacă poate, dacă nu poate, schimba. E și canonul să-l primești, fratelul la spânt de a că fără așa, nu poate preotul să te cedezi De așa îi spun Sfinții Părinți. Pe cine poate descărca și pe cine nu poate descărca preiau. Și iată pe cine poate primi preotul de a Poate primi pe cei care se căiesc de de lor, pe cei care sunt ortodoxi, nu de alte religii, Noi nu putem să catolici. Mai bine la noi, la noi, la noi, catolici. Dacă e o slujbă, cu un pomerii, eu primim cu dragoste, părinte, mai mult de Dar nu mai pot să-i Sorul rămâne la preotul natal, la până. Rămâne la până, până neștii, îți spărteșești el, vorbim foarte frumos și mi-a gândit și foarte mulțumit la Deci, nu poți spovedi un creștin de altă terință. De asemenea, nu poți primi la spovedanie pe un om care nu promite că se le de gândit tot Cum să-l spovedesc de cu tale, că am plătit și eu, mă plâtit omul, i-ați Spune-mi să mă spovedesc. Păi, le dați și eu două cuvinte, cu le dați-vă să frate putare, tare, dați ești cam obosit, și nu asta, sau mai dimineața așa ca să nu să repete în ea și le dați și ei, de ovară, e avare, de tip și părinții, când îi să iași, vă spun, să vă spun, să vă spun, să a spun, să vă spun, să vă spun, nu, au nimic nimic de oameni, dar nu putem să ne vadem lor, nimic de ta ne lecție. O omul trebuie să punem limpii de la cap, serios, căit, cu păcatele scrise, ca să știi, și să ai cu sine vorbi și să se angajezi și să își schimbă viața. Deci iată, pe scurt, câteva primi, din cele mai importante lucruri despre Sfânta Scovedamă. De câte ori se face Sfânta Scovedamă? Christalica spune, de cel plus în patru ori pe an, în cele patru posturi. Oricum acum s-au mulțit păcate, tentații, căderile, ispitile. Noi recomandăm de mai multe ori. Dacă e de jos, am de De mai multe ori. Dar nici de motivul faptului. Și dacă ai un păcat mai să vă sau un din sau ai un cumpăr de moarte, și nu că nu mai de pe fața, pe creștin, dacă e sărbătorii. am amat, și mi s-a îndăcat. Părinții amat, soțul m-a făcut, sau invers, m-a dat afară și i-a cunoscut pe duhul. Și ca prelu să le ori nu mai e chefat de mine pe tu Putea atunci, părinte, o tumulcă, puneți ea, dar nu mă apăsau, fac să copii, dau plic drumul, n ați nici nu mâncare, nu-i sperie. Și preotul se interesează de soartă. Primul este ca să ducă să-i cu, cu femeia lui, pe soțul, cu soția lui, pe și cu mamă cu copilor. Asta nu este neaprivă pe părinte. Sigur că Și că nu uitați să treaba De asemenea, preotul nu poate primi la spovedanie pe cei care. Nu se angajează pe lasă pe sau pe cei care sunt îndoenești și în Păi împreună și la set, nu crede și la apări, și nu creci la altodică, măcate toate spune. Și dacă n-ar dușine vorbit, în nu al dolo discuție. și să-l cărmăști în cupă, în răcăciune. Și dacă e nehotărât, nu poți să-și spovedă. Și țin gede la într-un om care e foarte îndoelă, cu el însuși, decât să-i că dai, să dai o capi. Părăc la Practic, mai bine. mai stăm de și niște cu fieră și să-ți scorte. Și acum, să tot așa. că tot așa e mai bună cu sau nu? Nu, nu, nu, nu, să primi. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Femeia nu, nu, făcut nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Sfinții, băi, ne oprăm să dezlegăm pe cei care nu se antajează că de azi încolo așez păcatul nu ori mai s-a păcatele mari. Păcatele cu cura, și asta nu se mai termină. Cu gândul, cu imaginații, am mai zis, am mai șartat, am mai plevetit, am mai vorbit, am mai spus mișuni, am mai mâncat de fructe într-o metru, am crezut că e joar, și așa nu se întâmplă. Păi, alteori uite, alteori intenționat, dar oricum sunt păcate, că sunt unul a mii. Te-ai mâncat într-o vorba de, de, de crimă când e vorba de aduciane, nu mai este Acolo este foc. Și când vă spune treaba așa, stafără, eu sunt foarte optimist pentru felul meu de a fi, și încerc să vă încurajez să alungăm și tristețea de la unii, și descurajarea de la azi, și frică de toți oamenii de preu de la azi, cât și preot de tot Nu-i chiar, nu-i înger din cer, e tot om dintre oameni, și el vorbește ca dumneavoastră, e părintele saturi, vă mâmii, vă stăpi, vă mai mustruri, și să vă supărați. Dar frateștii, și Dumnezeu este. Nu, nu suntem decât frate cu Dumnezeu, și părinți cu Dumnezeu. Așa că, tremiți pe treus, nu numai când nu ieși rău în casă, când mă bătu bărbatul, așa la părinți, Ce s-a întâmplat? Dar asta nu. Și mulți din România noștri, uite să se spălească cu oamenii. Prima dată, prima dată, adevărate. Este totul să da. De când nu Una de zece ani, altul, din când m-am dus mama, la școală, altul, m-am dus la examen sau nu de de armare. De atunci, până acum niciodată. mă dau, adică nu am mă pun un apel, să nu mă pun una până când nu mă spovedesc. Că să nu uit asta asta. Măcar atunci, când dat, asa, dat, ne dau pe asta, când ne dau că să de iei în legea de cunununat, trebuie de de, de, a, de, de să te cercetezi. să te scăptuiească, să te spovească, să dacă ai voie să-ți ieși să se invere așa, în și Nu a ca de mai dan, hai, gata, eu, cu Ileana o de dacă nu cu dreotul în frunte și nu-i cu crucea înainte, toate merg pe dos. De așa, avem un procent foarte ridicat de divorțuri. Sigur că e și în alte țări. Da. Și că la noi este groază. De așa, vă spunem aceste câteva gânduri, luați aminte ca totuși să-i spuneți și dacă vreți să nu aveți plăcate multe, să nu grijăți mult, cât mai des să vă spovedeți. La mănăsind, să face faceți povestania, la Sibăței, așa am văzut că în multe unde le mânăstiri. săptămâna săptămânal, vinerea, din dimineață sau după ziua într-o oră, două sau trei, tot două, și fiecare are și lui care are se acolo, trei, două, mâni, trei, și -a spus tot. Iar la ultima săptămână, săptămâna așa, am dormit mai mult și pot să fac o săptămână. Asta pare ciudat, dar m cu somnul, facem la legături, mi-a rămas din carnodigmentare să-l nu le toate, n să mai mult. M-am spus dacă un individ de căzida unui, unui sărac și vor n-am avut bani atunci, s-a grăbit, ori eu m-am gândit la asta și au plecat trezi la ușă. Păi, am mai zis ceva, Am mai vizat ceva din fratele meu. Este un fel de lucru? Poate, este. Ce se poate întreba o săptămână Dar dumneavoastră, Dacă dumneavoastră, dacă pe lume săptămânal, cu dumneavoastră să faceți claselor. Da? Dar trei nume? care și ne patru poze, tot atât. Patru poze, dar nu. Din trei Bine. Să au adică decât de vreo întrebări despre Sfânta Scovedanii. Frațelor, să nu schimbați duhul. Iarăși este o datorină. Fiecare s-a spus de duhovnicul lui și să nu-l schimba decât în cazul de vă mare duhovnicul, sau n-au luat desoarea cu infirul, în cod, așa, sau el de trimite la altcineva. Când trimite duhovnicul cu ușenicul de la altul Atunci când are patima și nu poate fi vindecat. Nu se poate la sadia. Toți duhovnicii noștri mari așa spus. Deci dă-te la altul duhovnic? Poate mai el are mai mult, har, mai, mult te în cuvânt, mai multe putere cu mai multe și te poate vindeca. Și îți Și îți și de -a. Și Dumnezeu face o să de către smerenia zilovnicului lui, pe acela care i, -i robit de o patimă, să se vindece. Deci nu mai asist e Da, Dar dacă îi spui, nu-l, nu păi, de nu-l, nu-l, nu-l, nu-l, nu-l, nu-l, nu-l, nu-l, de nu-l, nu în nu-l, nu sunt nu am nevoie să un mai mare decât până acum așa, și al de să am un mai ispus, sunt bătrân Asta. Să nu uite asta, să se La spovedanie, că din șură, de jos, de se duce unii păștraje în inimă, unii îl mână în Duhul Sfânt. Iar cei, acum de, de la țară, dacă la o sau în un mică parte un ei, se duc la mănâncirea asta, să spui cea mai apropiată. Aici e nici pe de Nu se pot supăra, nici noi ne supărăm, Asta, și coraborăm se pentru că omul se duce unii la în iar, în Duhul și nu uitați defectele de bază ale spovedării. Când o spovedare este de plin încheiată canonii și își are puterea habituală, atunci când preotul îți face detectarea cu numele de capăt. Sunt preoți care, din cauza vârstei, din cauza bătrâneții, din cauza care mulți sunt înșoși, îi cum incomod, stați în genunchi, vă fac golița și îți zice tot acestea și mai multe ca acestea am făcut. Fin. Ei, ce face și rugășenia și editeze de ai făcut Dar s-a făcut că nu și un păcat la mine. E așa am făcut, așa am făcut, am făcut. Sau editează și de si iuana, aș putea să dar păcatul nu crește la nimic, nu de spus nimic. și nu mă să le spunem cu mine, am făcut acolo un acord, eu am găsit cu o femeie, eu am cu un Fata, nu m-am făcut cu tare, nu m cu Nu se poate spune, așezi în public, ca să un păcat de mare, să-i ce am timpurul. Ce din zică o zic făcut Ce zic de din această taina spovedanii, să știi că vă ta să o opătea în fața lui Hristos, dar de sfințat taina și uitei și spovedește în comun. Iertă-s-a scutit pe fiecare, măcar nu o minunță, atât mai mult, fiecare și de are de la ultima spovedanie. Fără această spovedanie individuală și secrete și din inimă și cu credință, nu ești spovedit. Păi nu spune preotul de nu ești de ai crecat, nu mai ai la, cu a mângeala că ești deslegat de în păcat. Așa că să nu uitați, ca cei care practică spovedania coletivă să o refuzeați. Primesc numai că au um, o litră, să duceți-vă la un treu să vă spovedesc. Și trebuie vreau să mă ajut de Sfânt a spovedanii. Dacă sunt păcate multe și ai un paten virilor care te chinui să dă ulea, cât mai despovedește? Cei care sunt bănați de griții, cei care sunt toate chinuți de demonul despre noi, cei care sunt îngropiți de alte patenuri mișinoază care nu pot fi spus aici, cei care mi-au tentația să și păcate, noi uităm pe unul stat. mai mult spovedește este săptămâna. Dacă voi vine vine, cei care la preotul tot, dacă e aproape, și spune, vă, înțeleg, când te-ați n-am mai văzut ducea -nice la mânc. Astăzi, parcă nu mai... Se Vei, să fac, iar să-mi pulca pe și așa mai departe. să gustul mai des, străturește deul românesc, atât de dracu' fuge. Că efectul de major al nu ăsta este. Fiind despre păcatelor, fuzi deavolul care e intrat în inima ta, din patimă, din păcat, și intri înapoi halul Duhului Sfânt. Și asta înseamnă împăcarea cu tine, împăcarea cu Dumnezeul tău, împăcarea cu conștiința ta, împăcarea cu ce din casa ta, și ești un om nou, fericit, vezi la față, plânt, și bucuros, dornic, să faci voie Așa te-ți la spovedan. Dacă ești tot tulburat de la spovedan, sem e semn că ori tu nu te-ai curat, ori o fi dormitat că când tu i-ai spus păcatele și a păcat că le-ai îndiricătate, ori aceea s-a Nu se poate să iasă omul de la spovedan, e tulburat. Așa e nu-i spovedan când omul vine tulburat și iese tot așa sau mai tulburat. Să-nducă, a lucrat Harul Domnului Sfânt, intri tulburat și ești un inar. Intri Crist și ești veste. Intri în gândurațul, sătul de gheată și ești un dor de-a face tot ce se poruncește și de-a trăi Iată câteva plânguri din Tatălia Sfintei Povedane, iată ce vi spus, mult mai mult, e, Și, până ne devia încheia Cuvântul, să vă aduc acum de la figuri de și mari, care i-am cunoscut. Nu am înțeles o idee, fiecte de la Dumnezeu a fost, ca să adun niște cuvinte de la Părinții duhovnii și la călugării bătrâni, Înspre la călugării bătrânii, care trăim de liniște, au fost mai dumneavoastră, au făcat o altă generație de goji, aș părinți mal, ca noi adun mai avem. Și nu am înțeles în gând să ei, să înșelziți faptul. Cei care erau mai simpli, că cu mai puține, cu obicei că cu simplu, nu mai nu am spus să-mi am fost din Nu ne a spus că vreau să publice de ei și nu i-am dat un chestionar, părinte, putare, dacă vedeut, că dacă a vedeți, că-i scris ăsta informator la securitate. Dar exact, am am pățit așa. Nu din puține ore, că părinții pe aia Și atunci am apelat la Darul Dumnezeu și la memorie. Întrebam. Să cum? Ieșeam de la ea de afară. Aveam caidul cu ne-a lasat un peion și oricum mă apucam într-un colt pe care scrieam ideile prin începarea casă, nu de unde. Și nu mă uitam să mă cam de două, trei ori și așa reușeam să le postim un dialog, un duognic călugăr, foarte bun, dar care se putea să minte că mă vedea că să scriu și avan fața lui. Sau să mai porți, știu eu, o ispită, iată, și-o ce-ar vezi? Mă cu poșca mănâncă. Eu se temea. Dar o să se și nu-ți spuneam nimic. Am pus ceasul. Mă iertați, chiar cu unii teologi mari. Păi, păi, și. Da, da, da, acum am și nu-ți spune, nu știu, spune. Și nu eu când mă duceam, totul acela. Mă spovedam eu la ei. și sincer? Păi, nu știu, mai am și eu nu cârbă, sunt în spirit, niște Păi, mă să-mi nas din sincer, le-am pus în și le-am zis că spune să ne și Le pentru mine, le notam, unii de ca să nu mai să nu sănori și notează, ca să ne și de Și notam, și că le pentru inima mea, dar am zis că îi să le pentru mine, ca să te să ne știi și Și în aceste gani de ne cu trei fără creion, cu hârfie, unii ori și uitam, unii ori n-avem avem de unde, n tot mai mă memoram, mă mai amuzisem și a doua oară și am luat așeză cărțile cu mine de convăr. cu cei mai buni duhomi și ai serii în noastră. să dacă ar fi să mă mai întrebați despre ei, mai n-aș naște nimic. Pentru că au trecut ani, facutul s-a pus la domnul. Dar vă pot spune câți cei mai buni duhomi care a avut România noastră în secolul acesta. Ce sunt numiți mai întâi de marele duhomi și se hartă, Sfântul Dumnezeu, se hartă duhomii cu niște sau multe duhomi și ai serii Mozovi care din vara asta va fi pus în calendar. Nu mi-am dat noi în țară un alt Duhomic, Sfânt, vorbit din Moldova, în special, mai mare decât totul, dar nici Sfânt, seraș, om de rugăciune, cred că și din minuni, înainte văzător, și în Duhul care mai mare voie, văd care a odrezit pământul Moldovii și țara aceasta. Deci, vedeți, cu ce voi voie, ziua de-a doua. Duhul, ce Nu, dar știți, e era să naia un Duhomic al familiei legale. Vă rog, nu-mi Aș fi făcut o vestie, dar m-a dat să-l Un om cu viață sfântă, un om deosebit, care era în Băncerea Sennaia, era și domnul familie Iegal. Și ei se spovediau. Știți că și patriarhii lor se spovedesc, știți că și micul politiciu și ei biscuvei se spovedesc, că este că nu m-a toți ni se spovedim. Și el nu spovedim. Cel mai mic, și cel mai mare, se pleacă spovedi. Se vine tocmai iadul, așa și nu. Și domnul mai tână, la unul mai bătrân, sau la altul, zic eu. Și în Miria. S-au din mir, la mai tână, la un preot din la mai la un creu din mai pătrân, sau chiar la un felul de lugă, bătân, duhovnic. Și așa, de la din Pot fi spovedini. Pentru că să știți, nu este mântuire fără spovedanie. Și ca să nu uit chiar asta, am fost spun întâi, două minute pe de decent, în țară de la ok. Trei la mănăstirea avatică, un duhovnic mare, patru duhovnici mari la mănăstirea avatică. Un de la mănăstirea. Se cu părinții de Din Nici nu spun un că Este nu Părintele a înțeleg iene cu tatăl vs, cu a în la acum de 67. s a venit în 74 la mănăstirea său, pe a fost învoțat duhovnic la cap. Și iată a o mai bătrână foarte înduhovnicită, și mai ca Magdalena, ia mânca mai, de pierwsi, câteva buriene, și era de seara că dimineața, din era zine mai cu viața de Mai două ca cu o de bune, o treap de și cu Și poate mă sunt așa de Trei nu mai în mai ca aceasta, Magdalena. A murit pe Pazășat. Și s-a întâmplat? A ajuns și a ieșit pe și ce a la fi, a dat pe vechea, a s într-o duminică, s-a împărtășit, se spovedise, probabil, mai înainte, ceva, a venit înapoi, a trecut câte zece după în ei, și a o duminică s-a îmbolnăvit și s-a închis, s-a S-a dus mai viața, aia am mai stat, la părintea antiviritului, și am murit mai ca. Și Dumnezeu s-a stărit. Am făcut o pregătire. Și s-a îngrăgădat. Noaptea. Mai și știți că acolo sunt cu pțadieri, în jurul cu cei și la pțadieri. Și la sunt de, de Odată a observat că Maica a mișcat puțin. dată este timp. Noaptea, la lumea adică, în jurul lui a mișcat Mai Și odată au văzut un gură. Maica, tu părintea din bozena, nimeni nu i-a și a zis și atât de jos. un știți, ce suntem? că gata, rei deja, sunt ca vorbesc. După un număr, poate, poate, poate, pe tot de din nou, că da un like, mai de la ordinea care a repede, Domnul, era un cuvânt de la un avocat extraordinar. Prima mână pe cruci, a doua mână pe a chestimatar, să-mi zic, mi-a că nu-i nici să nimeni nu știu nici astăzi și i-a spus Marica Magdalena dar credeți tot de vreau un păcat uitat. Avea de această strângă, s-a Vedeți că și pentru un păcat uitat poate un pic de gând, că nu fac păcate mari că cu gând, nu știu, voi imaginați, sau din dublu ceva uitat. Vedeți că nici el poate intra în lui Hristos dacă nu are un păcat nezdedat? Și să mai spună ce mai e Din zilele noastre. Să vă dați seama, Câte din mare valoare a fost să nu o banalizează. Nu ridicovașii noastre, până că noi nu mai se începeți, nu v-a căldiști el, mă duc la felăță. Fiind. Și-a aștept, m-a ținat vă și repede a ieșit de și mai spunea, de părinții! ce-a fost să cu mai mă și Nu o taimă pe mine, și-a fost o minună. Și-a plecat, repede, mai spune o sturi să bagă mai mă la galena, maică-mă a murit și-a făcut Vă spun cum un alt tip cruci, asta e de la bancă o carte, asta e atât Dumnezeu a tăiat-o pentru un sfert de oră, probabil, să-i spună păcat. Să-l desmaj din nou cu saltele, mama, că mă dorin, mai bine, pe tată, era chis, ochi, era, era, era un vis de Vedeți, pentru un sfânt Dumnezeu, în zi, să-i spună că fac ultimul păcat al omului. Vedeți importanța comenalii? Vedeți că totul este legat de pământ. Nu e descărcat de de sincer, deși el spune și vedeți că este pe pământ, va fi descărcat la el. Și cine este descărcat pe pământ, va fi descărcat și la el. De aceea, să știi că Sfinții Părinți, cele două chei care au fost dați de Petru și să vă dați și cerința lui Isergului, și să vede Gaba, va fi legat Sfinții Părinți că, ok, ei sunt împărtășanini, se dă din măsura căinței de la spovedanie. Spovedanie unu, cei cu, iar împărtășania să o oferă Dumnezeu prin Duhul lui mai poți de atâta, mai faci atâta, mai faci atâta, atunci mergi și în ziua de. Asta încât. Și aici să nu uităm, nu, adu-ți pe ei sau pe cei care ai, hai forul, l-am hai frate și te hai chiar aici fi în fiecare zi. Să nu faci asta. Vă suferim să conștiința. Alt caz, mai coleg. Vă spun și în nume. Dar spus-ți tu episcop Justinian, Chira, episcop la Marea Muriș, la Baia Mare, chiar acum, 25 de ani, stare de a mănânci la Rohiya în Marea și cu gura lui mi-a spus acum un an, să se vadă, tine? O minunie, așa, de o minuni din astea, trecută chiar cu dânsul. Și părinții, Era un student, era politic la bun, dar la, deloc din târgulă, pot jelea, nu pot din sudul mare. Și se scobă la mine. Mă roșesc când o inimă infantilă. Nu s-a dezvoltat, inimă din de copii. Și asta tot, tot. Știi, anomaliile astea, din naștere și nareile. Și se ia mare. Inima nu mai e de tot, tine, nu se mai poate alimenta. Și crize, de dea jos, acolo nici, nu puteai inima să alimenteze, foc să tot organismul și era să se la facultate și era cu 15 mai să-i înnebărea un drum, să-i dau să în nevăderea, aș parte de viața, de zi, Și la un moment, dat, păi nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, măi, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, știi că ești, curat, nu, nu, <conflicts> Și într-o bună fi, o criză de așa aceasta teribilă, a căzut într-o așa, într-o stare, într-o spate și aceasta teribilă de mână, după care a și era el a cărtit văzat. Să vedeți un mai indolocată. Doamne, dacă existi, ieși mă e din un loc. Spii să nu-mi da și mie parte de viață. Și-o zisea-l mai multe, apun și-a... Asta, mânie așa e pur bunde, și-așa, și-așa ta. Dar nu a venit și un păcat nu. Am tot, trebuie să și a murit pe lângă din student care, din tatăl acolo. acum, acum, și am fost odată acolo, mântat, -a a luat de stili, am mânit, te rog, nu te să te rog cu darul, te mama, pe tatăl ceva, acolo, care mi -a să rămân unul, nu, să-i, trebuie să-l rămân acolo, azi tot, să tot, tot, tot. A doua zi, a doua zi, zi a noi. Târgui, era atâs, -a nu, era stif, eu, că nu, nu, nu -a să te nu mai putea el nu mai putea să ochii și strigă așa în șapte. Duceți-vă ce-i chemați pe duhovnicul meu la mine Imenian. Părintele Iustinian de la Mănăterea Roria sunt șapte kilometri, de la Târgul Lături până la Mănăterea, nu am fost de-acolo. Nu am fost de-acolo. S-au duscare. Păi ce se întâmplă? De tot Târgul înseamnă să huiască. Și băieților cu tașul a viat din orți. Ce minune mare! Care bine să-l luată, care sunt. Dar sigur că nu ca să nu intra tau, să nu știe, dar și el ca un mor. Numai că talim, și o chipul se mișcă un mor. Și așa venit pe mine. nu, ce s-a întâmplat? Uite, trebuie să facem o treșă în lumea lui. Domnului. Și fratele, și prietenul meu. Dar mulți ca ai murit. Și totul e să Și a spus, ce părinții? Eu am câteodată cărțile de Am crătiri de Dumnezeu. Am și înjurat părinții. Am zis că nu mai Dumnezeu. Am urlit pe Dumnezeu, de ce n-are venit de mine? Și în clipa aceea mi-am dat drumul. au apărut doi, cine? m-a luat unul de bună și unul de altă. Și m au dus și-aș a sări, mi-aș pierde sări, mi-aș pierde sări, mi-aș pierde de mi-aș pierde sări. și de pierde drumul, mi-aș foarte drumul, de aș pierde drumul, mi-aș pierde drumul, mi-aș pierde drumul, mi-aș pierde mi dar și tu n-ai voie să-mi numai cât s-a râdit, n-ai voie să ajungi acolo. Că tu ai făcut un mare păcat. Ai hârti și ai zis chiar că nu Dumnezeu și a zis, ai jurat în clipa când ți-ai dat. Dumnezeu. Deci, și în clipa așa, și am auzit un glas către cei doi. Întoarce-te pe acești tineri înapoi în trupul lui, să se spovede de datul lui, că n-are alte păcate și din copilărie suferim și apoi, aduceță, aici, acolo este locul lui. Unii cred dar nu poate intra cu acest păcat. Și zice, așa nu știu cum am plătit. Și aruncăm ajutorul sufletului. Și părinții a venit, zic, chem să mă iei, Și sunt povedești. Și zic, eu îți dau un șase de mână ca student, și părinții zice, tot ce i mai spus, dar mama mea a zis, mamă era pe gol, mă, și zic, și i-a zicat să rade ameninile el de la mine, el deși mă duc înapoi. Deci, frate, nu suntem, părinții, nu mă mai temă, Aici nu mai este taina tăiului și nu mă mai și spune că n-am văzut, atâta bucurie am avut, părinții, atâta bucurie am, -am de știți, și e zicitul. Și părinților de-a pierdut, am împărtășit. Dacă nimic nu era conștient, mai în și a afară. S-au dus în și până în seara așa dau la gloarea. Dar a totul lumea a revenit și -a, din nou, dacă totul, la locul să vedeți. găsești. Vedeți importanța scovedanului, vedeți că nu se de la Dumnezeu, nu mai pot să dacă nu o bun, să Prețuiți Sfânta spovedani, prin spovedani se salvează familia, prin Spovedanii se scoți subletele din iată, înerea de a din iată, prin spovedani ne plăcăm cu Dumnezeu, înerea de a ne veni eu cația Judicătorului, prin Spovedanii înviem din nou, prin că căpătăm dor de viață, prin Spovedanii îi dă Dumnezeu și noi, și noștri, bucurie în viață, și-o reușită în viață. Altei se ne, la armată, povediți și-o încăși, când știava se le iei la armată sau la război. Din copilărie, nespovedi și neînvătări. Asta se merge la examen la facultate, pe unii, împacat cu Dumnezeu, cu tine, cu teasa curată, cu teșorii, cu sneerie, cu toți și cu toți în bucurie și lăsate în voia Domnului. Și asta se merge așa, cu sute și săptămâni, și să se pe giros la Morișchi, dar ai uitat mașina esențială. Ce-i spovedi? Da, asta n-am mai vorbit. Trebuie să văd la fizică, la biologie, la anatomie, la matematică, sau am uitat de copaci. Asta înseamnă că, fraților, trebuie nu da spovedi, Asta să fie în și că trăiesc cu de depinde mântuirea sau o în noastră. Despovedarea depinde împărtășania sau ne împărtășania. Nu sunt niciunul după, apătare, după apătare, care și care care mai spun. Să mai tot de părinte, în timp câteva copii. Așa că părintele m-a putut eu în viață, era acum la Sfântul Bătrân. Aveam un extraordinare. extraordinar de de la Ație, că el nu doarmea pe tată. Domnul ne-a așa, jeleutând, domnește că se mântuie în se faptul era uscând drumul oarecita așa și avea pe tată. Gărtii de sac de mele. Asta era așa niște bucăți de sardice Și un țol de pe care se vedea pe el. Se vedea și la scânduri. Și, am fost și -a, odată m-a primit închidere la el. Atâta. Și când îi dați cineva, e un pe și te să-l în în jur, să-l iau în jur, să iau în jur, după l și vine Ies. Volum, Și mai ca să-l în jur, Nu intra în Ruga, ară, să rugăm, ferește, să liniștească. Și acum în fața Nu, nu, sunt niște case acolo. Și că sunt așa, mai puțin, unii în chilie. Și -o se uite, apă, în sara, veni la ascultare, de la cun, de la spovedanie și în la sara. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu știu de ce a din de ce nu a făcut se după aceea va să vă că el, un gândit, omul de o pentru un se luptă și câine se la Pentru un singur pământ de rău. E de o făcată și crime, nu mai crește. am bănuiesc. Și cu crima, și cu amară, și cu diavole, și cu tot, A am tot. Și se ugașe, în mă rog, până când nu-i până când credea că nu lui, a alungat digonia se, s de minimalism. Și apoi al părinți duhovnici mari care a trăit tot la mănăstire Agapia și care a lăsat cei mai mulți ușiniști în Moldova și în România și până astăzi se despreziște, se cheamă Prodozinghilul Nicodem Mândiță. E pe altă Ardiscul nu. format însă la mănăstirea din Moldova, la vârsta de 20 de ani la mănăstirii, a fost duhovnic 50 și ceva de ani la Agapia și Baratic, și acesta avea alt principiu. e cu principiul lui. Când veneau credincioși la el, și eu i-am pe atunci, și 40 de ani mai bine, mă ducem la el, știți când stăteau? Ca un sfert din sala așa, stăteau oamenii pe dați zice, da și ăsta oamenii astea. Și păinete vin spovedanie. Sucenite era sau, cu ulii, se labea dat cu oameni. Toți îmbrăcați în negru, foarte culișor, mult bărbați bați la de din toamnă, cu fustița lungă, toți mă la adunc. Cu toată cartea, dați-i și cartea, omule. Era tânăr, dă mai Și asta am fost eu. Ca să fac și să ceva. Dacă nu spun eu, nu spun, ca să fac. Să nu se faci. ce să se și Păi și, uite ce au. Se au cate de spovedanie. Și acolo și oștau care se păreau. le din păcate și pusu de la drama Și până când ne spovedea? Întâi, prerad din din din la el. Și din vrei să te din să Nu Vreți să le O și îi tot după tima, tot ia. Cu condiția să le, le -a. Da, Hai să asculți divinitatea din Dumnezeu? Da, Părinte. Hai să vină da, de la scandafru, da, părinți. Când ne este vizată viitoare, așa a dus 2-3 din sat, dintre 3 la spovedanie, da, părinți. te Să-l spovedească, asta de Abis, pe, este, pe -o. -o scovedea, de Numai Nu mai decât cu liște de tine, după ce zicea cu apă, ce cap. nu te de de apă, poate e Păi, și mă rog, așa sunt eu, că de ei, și pe acolo, mă durează, sunt, nu vreau așa, tot decât îmi de câte eu fac ghideri, meditând și rugându-se, cu listele. Să se vede degetul ori, mai desfară ori, mai de sar, ori, ori. Și rog, alu. Și toată lumea trebuie să se prindă, poate degetul da ceva. Când că o ghid de dată, odată, de ce? e toată viața să fie ghid să și, spune, spune, stau, fi, de pămâncorul, ce și e nu le-a spus nici lui Isus tot, dacă fi frasul de Da, Dar ce am ghid noi, nici lui Isus tot nu e ceva mai ghid decat. Așa face colnicul. Și a crescut niște utenici extraordinar. Și astăzi sunt cei mai buni. Tu ieri bisericinoase, n-ai știut că tu, și înșeliciu, s-a fost secă, Doamne-i țărește. N-ai știut că tu, pentru că nu-mi că nu-s vrednic, sau vrednică. El știu și se spărbuiască. N-au să uit unul dintre nu pot să nu rămână nespovedit niciodată. Știu Scriptura, un teolog, știu pe Sfinții părinți, nu este o carte nouă și î și-o de dar din Moldova, cel de Biodatul, din Moldenie, Biodatul, din Ardeal, comunică între ei că nu mă încălzi, aduc și preluiești cartea Sfântă. Cu ținește-l conilicot de mândit să citesc carte, Cartei, cele carte Sfântă. Citește Biblia în genuț, un sau două, seara de seară. și învăță ceva. Deci, învățați să și de la ei, să învățăm ceva de la practica acestei mari duomi. Extraordinar. Și el, dacă nu, nu-ți dădea atâtea metanii, sau atâtea zile de port, mai e da de și pot. spune el, păi, dă și ursul și de nu știți că nu mănâncă. dacă s a făcut de mâncat, păi că va cădea să o facă el. De nu. Eu nu o dau. Să cât poți, fă-mi cât poți. dar să Și citește de 3 un nou testament, până vi la Altea, Isaia, subutare, după cum spune la altia. Altea. o să de săptămână. Audă și sunt de subiecensi, audă și cehii de multe făcători, și cehii, mărturisesc că sunt ortodoxe, tu te de el. Și așa, așa, sunt și știi, puși niște băndini, cod, mă care mai sunt azi, din ordinul, nu amilor, cred că sunt mult peste 10.000. Așa sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, nu sunt, sunt, sunt, n sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, n sunt, sunt, sunt, sunt, Păi, că am văzut, postul, i-am luat am mă să asta cu am i-a ramen vântul, creșc copiii, smântușeau bunicii, ce se ia te, a fost pădini, pădini mă plus și noi, nu a mai -te mai eu, pentru că din ziua asta, cu nu destul din ziua de Și din de că nu nu că pentru că din Ce de Sfântul Ioan Scăraru, poate nici cu egiptea, vețele singură mai ales. domnul, noi nemaști domnului, cam acestea. Sunt întâi, Și cu câteva cărți, a crescut niște ușenici cu adevărat, până și care rămâne astăzi omul nostru cel, din din România noastră. Și părinții n-au găsit mai formați, ca vizionului părinților din Părinții din că Secu. Părintele Vicentei, mă rog, era un om carismatic. Iar dinainte știa. Sunt Dice, -a picață, cine ești ce aminte, îți ieșea Și față și ieși ce-ai făcut. Mi-aduc amintiri, îmi spun, mai sunt de la Agat. Suntem acolo, știi ce să spun? Și mă am mai și el la bătrânei, sunt mai eu două cu două cu să La sunt de Și m mai dus și când de la acum aveți o abușită. Însă s-a asta ca pe minune. mai la Aurelența, tot de, Pune, bă, de la șurie, bă, de, bă, de O să și părinții. Știi, se ia dat de ce au rămas la mănăstire? Nu știu. Păi de ce părinții iau fetițe? Noi venim de la 6-7. Deci, păi, Lichentin era de omul cu mănăstirii și când mă vedea, cum fetițe, se înșeia în casa și în marivaca. Ce cum te ia? Deci, s-a adresat. ce-l ducești, tu, Lichentin, ia-i, fașmitul, ca-i să-i spun. Păi, tu s-a spus părinții Lichentin, de care i-bunticări, ghoriști care Ăsta era un băiat paricimat. De înainte te se Sunt și pătrăile cu. Și erau pătrăile copii, Și se la Și erau și de Noi, o soră, de toată frumățea. Când ta la serei frumos. e blandoasă, e băția mată, e băția, faci chema Era și unii de Și deputy... de soră, nu știu cum o Maria, e una dintre Soră, de ce tu ai, vom bani? Nu am părinții. Și nu se așa văd. Se dea ti mata de acasă, de acasă, pe se un să se. te ar trebui în fie? Cum ar trebui sa fie? mama ar trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum acolo, trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum ar trebui sa fie? Cum ar și a rămas și mai acolo mai din o care a s-a de stare, tot dacă a fost lucrurile de la șurile ei, tot dacă a fost lucrurile părinților de viziente. Și soro, tu ești chemat la mărție, stai la mănescere, pe da, altul, cu... soro, n-astești niște bani de tață, tu, tu ai să ai atâția copii, așa e putea. Așa s-a fost Un om sfânt, cu viață sfântă, a fost un misionar, cum n am mai avut alții, un om care nu știe nimeni, nici de în cartă, nici fac norbe sunt casă, nici nu știe, când dormea, nici nu știi cum dar, nici nu știi cum se nada, dar era sfânt. Și odată și lui, deși odată când mă rugam noaptea, că nu e de prulăi, e așa. Cred că domnul e nu știu nimeni, sau jos, nu la asta, jos, și că domnul 6, o capul povestei, bă, bă. Deci nu legii ăsta. Păi, ipana, tine, tu, cărsa atât-a tot. Și capătul altă Și odată de și stătea pe capul tău, 4 și făceau, s-a, mătânde, era să sau unii până la 1000 dimensiuni, faci poate multe și odată, m-a furat somnul, imagina scaunului și zice și cu mentalea așa în mână, atâta -că, am că și am mă-mi iuzut mătăniile de mână și m-am deșteptat. Când am văzut, chilea mea plină de drag, de demon, negrii pe dansapă, săreacă. Cari în cotor și zice, trânge-o de mătăniile mele și băceau blunul. Și așa mă, şi, nu mă rog și se plâng, nu se teme, oamenii sfinți, nu se tem de drag, de demon. Și am vrut mă rog, am gândit, doamne, scapă-mă de demon, din mi mea și zice o pară de foc, a Și e Și băiatul era aruncat într-un corț acum. Vedeți că Sfinții, el a avut Sfântă, să lupte cu diavolul. Asta a fost Părintele Vicente, de și după ce a fost undeva unii erau micorat în mare că era foarte milostiv, Mâinii de, de la corte jos, ca de zăp neputre.Și m să privit se apă la mâna Sereasegur.Și în sfârșit, un Domn mai mare din mai din de noastre, Părintele Paisi, de la Sfântă Stria, Paisii un om cu viață Sfântă, tot arismatic, zicem noi mulți creștini, spui cine și ni spunea părinții paisii. Asta că ai avut un pe drum, ce ai avut o cumpără? Da, părinții, am vrut să mă o mașină sau părinții, nu știu și ei. Sau au căzut și mi s-a luat A dată că îl vrea să plec pe Nu plecați până nu vinți pe la venit să vă steze, de călătorie. Și unul spunea, ce nu plecați acum? Când e bine? Și plecați nu bine. Și cum care călcai cu o să întreba ceva pe drum, să mașina, o să, mașina, să la pisor, când a scotat de el, ele ex din Acestea sunt oameni harismatiși. Adică din alții văd cele ce se vor întâmpla. Oameni care au mai îl Harul Duhului Sfânt, încât văd cele de din corp. Și l-am întrebat și eu pe părintele Paisie. Am urât chiar, acolo doi ani după la Sfânta Parascheva, în 90, n-am adus la Sfânta Parascheva aici, și l-am dus la raspovedanie, în ajun pentru surul și l-am întrebat, părintele, uităm că e pe gata, părintele Paisie, nu vedea deloc că am pivot, că am cataract dublă. Nu putea să neargă avea un fiul paralizat, nu știu, așa sau așa? dar se ruga extraordinar. Și el m-a apucat cu unul din amândouă dimensiuni de lui și a dat părinții Paisiei de neustat. Asta nu-l cunoaște pe omul. Ce-i făcut, frate, te-mi gândesc, să stăm din vorbă cu omul, să-i șezi, să-i s inima din cupul, din cupul lui. Știi, tocmai ai mai mulți mâini sau la putul ăsta, să spui, domnule, tot inima ta, să spună, o sfat fac acum. L-ați găsit acum și scrie la făcut. Și să-l aduc de că am întrebat părinții Paisului. Dar nu și le Și stat. Cine știe dacă pot, cu zic de toate, poate mă nu mai avem Să nu se să-mi dați un Că se și stat acum. Și de toți sunt sfaturi comun, dar care spune ei foarte mult. Părinții Ivanului. Fac că așa se le gână Așa și se le e greu de Adică e Să și părinții, ce poți face astăzi nu am pe mâine. Că nu mă știu dacă nu am nimeni mai ajuns pe viață. Ce poți să faci bun? Astăzi! Astăzi se face! Ai un de rugat? Lăbă-te acum! Ai un șase. Să citești o carte? Nu citești-o acum! Bun, nu mă știi ziua ta! Poți să faci să zici Să dai viața la un suflet, să trebuiești un bol să mânghi un om de sănătate, acum fă Bun, nu mai este ziua ta! După două zile exact. A fost lângă Sfinția sa când se dea Duhul, cu adevărat, un om cu viața Sfântă. Și iată, s-a mai scris un scluc dintre mari ideonți ai României. Și din câți mai știu eu, astăzi în țară, ne vedem cumva e blagă la părinții noștri, și altcum ne va s-a aducat, poate ar știți, a remandat-o pe opa Eliei, și poate la încă 2-3 din țară. De aceea trebuie să spunem și aceasta, este o foarte mare cristă de omul. Copii de, duomnici, și mare, copii de duomnici mari, care pot naște sunete, pot scoate sunete de iad, pot să facă din criminal, muceniți, să zicem așa, din rău bun, dintr-un om disemnat, un creștin, motel în sat, așa e duomnici și mai mare. Pot să capă din rău bun, să-l înalte pe un cu adevărat de riu, să-l schimbe total. Așa am obvăzut și în Sfântul Munte Atos, așa era am văzut și la Ierusalim, nu mai vorbesc și la Muntele Semnași, unde am mai fost, nu mai zicem la Ocident, NU! Mult, mult, mult. Chiar și la cererea la Sfântului Pernu din Roma, nu da, știu, dar nu acolo să vedeți, mi-a ajutat o carte în limba italiană acolo și am ajuns până acolo, invitat de ei, să-mi prezint parcuri în carte. și m-am putut să număr, să-mi păsați cu matematica, câte cabine de aștept de a despovedat Anisa, adică, confesiune, cum zic ei, are această biserică, care e cea mai mare biserică pe strână din lume. Știți câte ani? 47 de carbine. Și erau toate nu numai era un părinte lădescat la obătune. Deci, sunt că a slăbit Evravia când îți Și asta spuneam și ei. Părinte, nu mai vin oameni. Acum și noi dăm, sunt foarte așa, și eu știi că de dezeorii, că se povedește, nu mai. Și bine să-mi treabă și în casă, nu-i căci niciodată de gare și asta e gata. Deci, fraților, din a Cuvântului, sunt se vă amintesc, dorim să avem viață cu Hristos Dorim să reînviem sufletele care din noi, familiile noastre, din noastre, bărațele noastre. România nață și ea scumpă și sfântă și binecuvântată de Dumnezeu. Hai să pierdem la Dumnezeu. Cine creu spiritualist? Pe lângă rugăciunii, pe lângă lacrimă, pe lângă vătămânii, pe lângă posturi, pe lângă tot ce mai facem noi, să nu uitați să nu rămâneți fără spiritualist. O să-i căutați mâini și poate mai ales spiritualist și nu i mai găsi. Căutați-i cât de aveți. Pe picii care aveți în sabire dumneavoastră, că ei se fac mai bun, tot fiindcă e în șoasă. Și nu ne. -a? Mi s-a mărit grâbna în și spovedanii, pentru credința dumneavoastră. Spun toți 2000 părinții, eu m-am fost măreunitor, pentru credința pe din șoasă. Noi creștem cu omcești când vă vedem că plânge pe viitor. Când vă vedem cum vă rugați, Că vă vedem cum vă închinați Că vă vedem cum mama plânge, că alta a cum copia din vinovat un îngeraj, sunt tine la maicuța domnului, ca cum mama lui vorbește, nu de frânge inima și să zicem că acest popor nu va fi. Și nu va fi cât vom ține tare de Biserică, de Hristos, de Sfânta Cruce, de Sfânta Liturghie și de Duhovni și Amici.